مَا يُضَاحِينْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سبيل حتى فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا سُبْحَانَكَ اللَّهُ الْمَلَأُ نَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ <تصفح> د سورت النساء اغه د مېسا اوله یسا ختمې او پاره اوولیسه کې شپانه صحکامو لپاره در رعایت اخیریه مسله د توحید او سره حقوق العباد د مور پلا د احسان د خپلوان رشتہ او لوی حق داده چې تاسو ته مسله بیان کئ نو الته د توحید مسله ذکر شو نو دلته نو د مانځب اقیده پاک شوانو مانزه لپاره حکم د طهارت د دې جنه د مانزه تذکره کای چې مخکې ګوره د عقیدې خبره وشوه او بیا د مال تذکره هم شو چې د الله عزاله لپاره ورکول دي نه ریا او د کلا دیو لپاره اوس د مانزه حکم دی چې دا صفاء سوتره حالات چې د ما غوم بره دروي بدنوم صفاوي آر له اسره چې سره صفا ستروي عقیده پاکه تو شوا مال پاک شو سوچ فکر بدن پاک کانو الله الله ته دره را شورو شورو چې شراب حرام نو کسانو به شراب څکل یو ځل چې نارغا مسلمانانو شراب څکل او به منځ ته مخ کشلل ته منځ ته مخ کشوي اوتنه صحابو کې اوتنه هغه سورته قلیای والکافرون ویناو پاوې کې ګډ ورش داسې ګډ ورشه چې هغه مانا هم ګډ ورشلا وددا ایتونه رعل لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى نو تاسو مونږ دې کېږي چې مانستہ چيتا سپر نشا کې نشې یو ابتدائی حالت دي یو درمیانی دي یو انتهائی دي ابتدادا دا چې د معمولی په دمه اثر کړی دی د پخپل خبره پويږي او سچ وای نو پاغيوم پیږي د په حکم د تندرستکه درمیانی دادا چې دې په خپل خبره نه پويږي او قران ووینو په غیم نه پويږي خبرې ټوله ګډه وړي کوي نو, نو دلته د دلت حکومتدار چې لا تقرب الصلاه و انتم سكارى د حالات کې د مصوا دی انت هي درجه دادا دا چې دزنه اسمان نه او پاکی نه پکې نه پیجنې خدا سړې نه نو د په حکومت د مجنون کې نو اولنې لپاره دا د چي د موزیکي دویم لپاره چې موزې فاسد دي او دریم لپاره دا دا چې بلکل مجنون دي سره حکومت متوجې نه دي نو دلته حکومت کسانته دي چې غو درمیاني د غدې تر اخپل په خبره نو پويږي او سوي نو دې هغه په مطلب نو پويږي کله ته هم ګډوډ کی او په خبره مونږ نه پوي الله ويا الذین امنوا لا تقربوا الصلاه منځ کېږي مانځتا او تم څوکاره یتا سپنه شه خبره ګډوډ کوي اډار کې په خوله خبره نه پويږي حتی تا لموت دې چې پوه شي ما په خبره باندې تپولو نه چې تاسو وایي خلونه چې صوباز چې پاوی خو پوي کنه استاذان لپاره دعا کوي او کښيري کوي ولا جنبان نه نه حالت کې الا به سبيل حتا تغسلوا مگر ها کټاسو ولارتن کوي تر دې چې غسل وکي جنابت حالت کې مازتا تاسو ننځ دکېږي نه شایې به مونږ ننځ دکېږي جنابات کې به مونږ ننځ نهشه به کله ځای ل کېږي ح تامو ماتهقولول تا تر تاسو پو پغې چې کوم د خولی نه خبر اوبائ بیا کنا جنابت که نه جنابتې به معض نه ن کېږي غې د پره حتاې شې ته تلوکاره دپاره دی طالمو او جنووب د پااره د ته آ کتا سو پلا رضای او غسل سه بندوبسني یا ناجوړ غسل نشي کولای دل آ بيري سبيلي او حالت جنابات دي دم حالت جناباته لیکن مغه وبنشتان یا ناجوړ سفر خون سفر خون دي لیکن يي ناجوړ هر قسمه بيماري چرغلا خدا دچې تاسو غسل نشی کوله او علا سفرین یا پا سفر منیه او بشته بشتده نه یا تاسو شتے لیکن تاسو اغای اجتماعی لنشای او جا حد منکو من الغائی تیو لا مستو من نسا یا راشی او کس تاسو کې دی من الغائی تی دست دس دس ماتینا او لا مستو من یا تاسو یوزی سی زنان سره دلته دلتا مست نمرات چه نغا جمع دا فقط نو غلاس له ګول چې تصرف لاسه لګای جو خبر اخلاص تا بلکې دا دا چې هغه یو جواله ایت نه او قران کې ډېر زوونه کې دغه تکه د مس راغلې او عمرات نه هغه ده او جاهذ منکم من الغایه یا راشی او کستا سو کې د ادسمات نه هغه اغا قلعا دسمات کې اوله مستو من سا یا یوز شیط و زنان و سرا فلمت جدو ماان بیرنم و مائبا فتا امم و صحیدن طویبان و قصدو که در تزمکی داگی پاکی صحیدن داگر طویبان پاکا مزخو عام و چزمکیو نکی گی لیکن دادا چه تیمم اغید پارا پاک ازمکت چه اغیمن سگنومنی دلی یو زمکدا سدا چاوي ورسګل منه له کېدو وڅاشوا اي منه موز کولای شي لکن تيمم وقت د رزې کې کوي چې بالکل صفا سطر زمکره صעיدا طيبه فامسحو بيوجوهي کوم ومسکه مخنا خپل وحي دي کوم لاسونه خپل ما دو هر بدی یو ضرب هغه مخ ته پاره ايو لاسونه د پاره نوسته مذبه ته دې منی کولشه جنابت او قاودسته د دې ته مو یو شانته دي سړیونه غسل اخته دي د 1000 د زرب کوي دو 2000 ولاس خوره لاره پرې دي یو ځدل چې را نو هوته محمد وراقه کې دین دل چې را پرې هوته من وراقه کې نو داته مو موشه کده بیاو د سینو بیاو موشه کده جنابت کې غسل ورته حجهتي دی به موشه دا نه دا څنګه د چا او د 10 فار او سبل شانتي غسل لپاره او بل شانتي او په وسره د غسل جوړه طریقه د ټول بدن به وینځي او د 10 جوړه طریقه د سلو رنګاموندي لکه دا جنابت نه دیود تيمم سره هغه یو طریقه داړو د لپاره دا له کاغ فوره رایما یاقین الله <سؤال> د بخون کې میروبان ګوره سا را وسته ک نه نشی نومانزه توانونه نې کېږي س پور چې شخت مشی نه ده ممونږ ته وث پ لږې نهشهخت مل ح تاله موماته کوونجنابت کې نو معزه توونه ند کېږي کله ند کېږي ح تعات کلوک سفر کې و بالنملاوهی گی نو بیاب کل لذکه گی فتویم موسایدن طیبا نو فمسخو نو کلوی حتی تعلم ما تقولون بیمانزت آزا کلوی حتی تعا تصلون بیمانزت آزا کلوی فمسخو بیوجوهی کم وایدی کم بیمانزت آزا بیمسکوکنان ولدنا پاکی داگه تاریخید کن زین دکردوردن و غیل پارا حل داده حتا تعلم ما تقولون او وصل در باندې راغته ده ما غل پر حل داد حتی تا تک سلو او بنشته تا باندې وصل راغته ده نو فهم صحو دین روستو ځکه نه مانځتا الان ترى الذین اوتو نصیبا من الكتاب یسترون الذلاله و یریدون ان تضلوا السبيل ایتن کو را کسان وتا چوتا اوتو نصیب من الكتاب یا او تو ورکرشد صحیح صد کتاب ماتاو سره اوت الكتاب یا او تو نصب من د کتاب نو دا بد خلک وي یشتروونه ضالله ته خوښې زالت یريددو نه غړ انتظل نه صیل چې تاسو وواړیسهمیلارې نه په خپله ګمران ديول یشتروونه ضالله ته ګمه خوښې او غواړي چې بللوګمه ک واللهم بیا عاددا کوم الله خپ د س په دشمنانو دشمنان ته کنا که نه دشمن داې دشمنې داې دشمن دی وقفا باللہ وکیلا وقفا باللہ ولیا الله دے اللہ ولیا اغد دوست بچکونکے وقفا باللہ نصیران کافی الله اللہ امدادی دانا چستا دے خلق سره تعلق نه تبا بچی نه فی اللہ سر تعلق بینو تبا بچی او الله سره دے تعلق بینو سر با امداد و نصرت کی گی. من الذين هادوا يحرفون الكلمة مواجعه ويقولون سمعنا واصينا واسمع غير مصمع ورائنا ليم بألف سنته مطان في الدين داد يقول نور قباحتنا ياو خدا يشتنون الظلالة بالقباحت دا أنت زل السبيل بالقباحت دا يريدنا أنت زل السبيل نور پس دا قباحتنا دي يحرفون یو ریدونان تظل السبیل یو حرفون الکلمة داریو من اللذی نجا کسانون من اللذی ناهادون دیا کسان نچ یهودیان دی وحرفون الکلمة بدلی کلمی مراتنی کلمات تورات دی سنبی آر سلم صفات پکی یا جی قرآن حقانیت پکی اگر کمی تبدیلی راستا سکنو گوری او داخوت الله Allah kalam ke yani tawrat ki tabdili wa qulat aw khabari ki baumdas khabari qule chagha wa mutashabi khabari lagi ambiyal sanate hum ya matlab ba isay no bal ba ghalat wa yaquluna aw wa do we do wa yquluna wa do ابل سمینا وارد مونگا وعصاینا نا فرمانی اکرامنگا دا توراک کی تحریف کرو جی قرآن براگی ما قرآن کی هم تحریف کرو او کل ویسا حکم راگی اگه که نا غفل مرجکولا سمینا وعصاینا حکم کی غفل مرجش لکنه واس غیر مصباحن واس غیر مصباحن ایس مطلب زیم نو د دې یو مطلب خوم دی او نور مطلبونه بد دي مګر په ټکه دا سموي چې هغه که احتمال د خومش ته او د بدو مشته کتاب ورته دا ولي زمو خدامه مطلب دی نو دوه سمې سمې ناواره دلمغا واسې نه نه فرمانیو کړهمغا واسما غیر موسما دی دې یو مطلب ټک دی واسما واورا غیر مسلمین چې تاسو تا د بچرته وانه رولې شي نو دا هیڅ خمت له بشو واسما غیر مسلمین واورم غیر مسلمین یعنی تاسو تا د تکلیفه له خبره دي وانه رولې شي نو دا خمت او وو هغه نور بد مطلبونه بیا غستل بد څه مطلبونه دي واسما واوره غیر مسلمین توانه ري یعنی کون شي کون ته یا جنی مفسرین لیکی واسما واؤرا غیر مصباحین مرشی تا زکا مرم ناوری او یا چین آغا واسما واؤرا غیر مصباحین تاتا چین آغا یو سوم را خیر خبری دی آغا دیوانورو لیشی نو طول مطلب یو مطلب پا کتی کوچ واسما غیر مصباحین واؤرا تاتا دی بد وانورو لیشی انور مطلبونا طول بیکار دیکن آغا كون شهت مړ شهت تا ته خیر خبره چاين نو هغه ټول به خره خبره ته واورو لشي د خیر خبره دی وانه وره لشي دا غلط مطلبونه هغه ارسل د دې ټکي وراءینا اوراینا ټکي به دا لیم بیل تلته تا وای جب یا خپل وطنن چدی نا وبد وې کارونه کوي يَوْشَرُونَ ذَلَالَتَهُمْ بَلْ وَيُرِيدُونَ أَن تَزِلَّ سَبِيلُ بَلْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ بَلْ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمُهُمْ غَيْرُ مَسْمُعِينَ دَادُهُ قَوَاحِطٌ نَذْكَنَا بَلْ وَرَائِنَا لَيَمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ تَوَرَّاتَ تَوِجُّ تاوير بِأَقْرِ قَوَاحِطَ وَطَاعَنًا فِي الدِّينِ وَذَارِينَ بِبَدْوِ الدِّينِ او دې خبرو پهې اللهوي <سؤال> وان نو قالو <سؤال> سمینا که دو ویللی سمینا اتواانه د عصنا پهې وااطانه ویلوي او غیرره ممس په فقط وثما ویل او رانا پهې ونظرنا ویلوي برلفدي الفاظ نه الله تبدلی دو لپارات چې تا سره خدا ویلنو پهکارو تاسو د اونا په اطانه ویل پهکارو او غیر من په فقط وثما پکارو اور اینا پدے ون زورنہ خیر اللہون دا ودول پاره غور وکړ ډیر غورا بو واقوم او ډیر برابر پېپاره دی سره سره سره برابر بو شریته کنا دخول ترتیب نو شروع کړل والا کلا انهم الله وکفریم لیکن الله لعنت کده پدوبانه په سبب ده کفر دادو فلا یمنون الا قلیلا نو دوی ایمان نره ورې الا مخک شه ایمان نره ورې مگرل الذين يا لق وخر يا لق کساند دونه اوس کته دوته خو نه کوي مخونه په دومره اثر نه کوي دادل پر سجر او تخفیف يا الذين اوت الكتاب ایا کسانو چاو ته کتاب ورکړشه ده کتاب تا اسمهلاو ده نو امنو بمان الله ایمان راوډه پاره سمونه چمو را لګله مصدق ال ما ماكم او کتاب میلا <سلام> دی بل کتاب مه ولی عامو مع لله او که بد خلک نو بس نظانې د له ګړل دی توتل کتاب و نه اوتل کتابه آمینو مان را وړی د ماپ کتابې ندل چمورا چ مه لګل دی ماه لګل د که مصد دقل د ما کوم م مووافق بیا کتابو چې تاب سره دی علم ان کئ ارادا <متحدث> کتاب ذکر نمان چه زمان خلاف و زمان دی کتاب خلافتے ما اوستاس و مخالف نده موافق دے ایمان روڑ امین قبل مخیر دینا نتمیسا وجوہا چو روان کمنگا مخونستا اصوفانا ردوها لا عدباری ها اوگر جو منگا کنالا عدباری ها شاہ طرفتا پینی پشاند سکت پینی سکت جور کو یا مفجرین لکی داسی لکس سکت منیو اخترین دغه شانته ويخته په جوړ کو سترګه په سټ کې ولا غو مخځا طرف ته وګرځم فنارو د ها واپس کومدا مخځا سوا مخونه مخ سوا له اتباریا په شاګانو شاګانو مثل قفا په شان د سټ مخ په شان د سټ شي سټ مونه دی نو مخ باندې ويخته شي اودارنګي سټ کې چې نو له سترګي نشته دا مخم ساز راوچ نورام شي کنه هموار شي څه شي پکې نه ناروته حالات بارې ه او نه له انهم کماله الناس او سب ته يا لعنتكم پدوانه لکه څنګه لعنت کلمه غا خالو علماء نه وکانا الله مفعولا د فصله دي الله پر کړې شي کانا امر الله مفعولا دروانو له مقوله څه مطلب دغه فسرین وای حقیقت نه او سرغداروی چر ندی مشرام ذلت ته اشارہ ده بدو مشرام من ختم کو وجوان مانا غټ خلق وو جی او سرغداران غټان دا ذلت ته قوم شي کنه ذلت په دوه منراولو او ذلت په سرې من آلا راځي چې دا یو غټان ذلیل شي غټان ذلیل اسل نو که سران خود به خود هغه پاو مله ذلت راشي یا سړي مخته نو دا د عزت محل نو د امخلي ختم شي نو سړي عزت ختم سکنا وزو يمخت تورشه سما مطلب عزت شي فرانكي بس مختور شه سما مطلب عزت شو مخي ولا تورک یعنی عزت یک نو که ظاهر مخسین نو دغه ولېته تر مراد دا او دغه حرکت مالي اون پيک دا د حديث کې راځي چې کامتنو نو مخی و خصف و مصر اوی کنو زنی و خصونی زنی و مصخونی زنی سا مخلق و زنی از مکا گردوب شئی و زنی بشکلون بدل شئی مخی اون گو را جبن اسرائیلو و جعلنا من هم القردت والخنازیر او الله امونگ دیاغون جوکر هم و شادوکان و خنزیران و مخی بقری کنو تیر اشواه قولنا لهم کورو کونو قردت خاصی این الله شکرونه بدلای کنا نو دا مطلب هم د دې چې موږ دا شکل بدل کو مخ او شان ته هغه شاو ګرځم دا موږ چې تاسو سرداران هغه غټان هغه عزت کو ختم کو ځانته تاسو پسند تاسو نه راولې ګو کمال الله صاحب سبته وک ان امر الله مفعولہ بزینه مفسرین دلته یو اشکال کړل دې اشکال دا کړل دې دا خو ایمان خدو نه دی را وړی نو بیا د دو سونه لی م ل په دو منې لانت ولیونه شو بځې دا جواب کوي چې الله رابوللی زت داویللو چې ایمان را وړئ او ایمان چې هغه ځې کسان راړو نو ځې کسانو چې ایمان را وړو نرو نه هغه سداگانانې پور تشلی زونه زونه ایمان دراوڑ چې ایمان دراوڑ نو نور نڅه هغه سادهګان په تشریح یاد دای چې الله او احمد خدای له کنه مکاومت ته نهځي دغه شکلونو ددو بدل شحدیث کوم دغه تذکرہ ده او یا چې اخرت کې الله وقیامت کې دول الله دغه خدل کې تاسو ایمان دراوڑو ویا وکم اخون ساسرات قران کلم او نلعنهم کما لعنا اصحاب سبت نو لعنت یا ولانتکم پدومنه لک سنگ مولانت کړه او خالو الو باندې نو لعنت خو من راغل لکنه وک ان امر الله مفعولا اده فیصله دی الله پر کړی سی یا دې باز ایمان دی وجنه تهونه سزا لریشلا یا واخ الله مقرر کړنه دی دا سزا وراشي دا د علاماتو د قیامت نه ده یا قیامت کې ان اللَّهَ لا لا یفرو انس را کوي او یفرو ما دو دال کلمه یا شا او مې یشرک بالله فقد افترا دا عذاب بلری شي نا د شیرک او کفر کسو کو نه ونه لری کیږي انور کسان هغه چې شرک او کفر کې مبتلا نه ني نو هغه نه عذاب لری بازی ګناونه داسې چې الله غره معاف کوي اغه شرک, دے و کفر دے اللہ اللہ شرک, شرک و او کفر ده ان الله یقن ان الله تعالی لا یغفر الذنوب معفیه شرک به چې شرک او کڑشی به پاګه سره او یغفر ما ذو ذالک لم یشاء او معافیه اغه ګناونه چې کم دی په درجه کې د شرک نه لم یشاء چې بارک چوګاری شرک سره نه معاف کی د نور ګناونه هغه او معافی یو کنه شرک معافی خو نشته دیا یا توند الگرست بوم راشی و من یشرک بالله فضل الظلام بایدا اذن تای فقدره اس مناجم تازاور پسی آیات وګوره آیات نمبر 116 ان دقا دق دق سوره ان اللہ لا لا يفروین شرک به و یفرم ادو نذال کلمن یشا و دلتوی زله زله نمب ده او دلتوی وي چې فقطف تهه اسم عظما دا ان ولی به دل دلته اسم عظيم ته فقط زله زلا لم به ده ځکه دا د ی د له ماو ته تنبی او چې دا شرک د را الله د دو خ پو که نو دا دررو جوړی او د اووا روان هلته د عوا د شرک دی کومه هووا مشرکان دی ماغو ته په پوهه نشتا کنه نو ګمراشتل فقظ دل ادا خو افتراده دو ته خپل ته به لګي دي شرقي لګا او شرد څو الله سره حصدار ګانل دو لوهیت پکارونو کې الله سره حصدار ګانل دو لوهیت کارونو کې الله اسمان دین کړ دې وی بلم سوګشته الله عزت ذلت مالک دین و بلم سوګشته الله علیم الغیب حاضر ناظر حضرت روان مشکل پښاد دین وی بلم سوګشته الله مدبر متصرف د دې عالم دی وی بلوم وشته دا شت پہ کنا الله تکر رسولی چې مرض را وشته شي مراد لري کول شي دی بلوم کول شي ترکه بابا مرزون لري کې دانو زیموار زی وار ده د باټو ذمہ وار ده د جړی ذمہ وار ده ذمہ وار بل غن لای الله مرز الله را الله ختمي اسباب سره ټیک تا بلا اسباب د چا په ه دا خبر ګرن چې بله اصاب به مرض لري کوي او دا ش دی که نه او اسباب سره لاډاک ټیک لله پرو دو لااکه حکم چې دو را کړه سړی شو دا د اسبابو سره دی بله سباب ټیکل د یوا والله کار دی په خ ته رایس نه او ب سرو بخی اوګونهونه چې دی نه کوي مرتبه کېدي سمت طلب هغه کفر شرک نه دا. نو دا دی نور دی اغلا ده داکی دي جناو نه دی مزله پریخ دي نوروجه پریخ دي او انکار تنه نه دکړي مزه انکارو دا کفر دی روزه نه انکارو کیدا کفر دی زکات نه انکارو کید الله د احکامو انکار نه دکړي اسی تنه پات شید سست دی و دا دے. اللہ نا دا ګناه دی الله و غړو دا معاف کی الله و غړو دا معاف کی نو یوتان هغه دې ته چې هغه کفر او شرک کړ دې بلغه مسلمان دې چې هغه ګناه کړ دې لیکن توبته وکړه بلغه دې چې هغه سر ټول ګنانه دې کړي کافر او مشرک د وېسا وجاه نن تجې چې سر ګنانه دې کړي مسلمان دې مومن دې سر ګنانه دې کړي دې وجنه تجې فاتش ګناګار مومن دا خبر بیاو ہو رہی یو سر گناہ نا رکڑے مومن دے گناہی بلکل نا رکڑے بیسا و جنتی دے او بل مشرد کافر دی دے بیسا و دی دے او دین علاوہ دو قسمه کسان دی مومنان دو قسمه هغه دا یو هغه مومن دی چې گناہی کردے ابیتن توبہ وقت کرنا توبہ وقت او بل هغه دې چې هغه ګناه کړی لیکن لکه توبه یې نه د وکړې توبه وکړل نو د لیمن یا شا کرام یې وایي فرمادو نو دالک لیمن خو فلا که توبه نه ده نو د لو جانم کې سزا مېلو شي سزا نه روستو به ده جنت ترلاسه دي داو د الله مشرطونه ده که الله تا غشي نو الله قادر دی کوفر سره دنا علاوه نور ګناونه الله معاف کوي او وړلې مې یا نو غوخته نو ظاهر د چېغه جهنم ته وزي خپل صدا او پرکی به ورازې دلته چې نو یو بل اشكال علما وکړ دي چې قران کې یو آیات ته لا تقناتو من رحمت الله ان الله يفرد نو و زمر قصر زمر لګروړا دفمن ازلم سفارا سورة الزمر آیات نمبر دی تربکن قل لیا عبادی الذین آسلفوا على انفسیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انہو الغفور الرحیم ندلتا خود دادے جی ان اللہ یغفر الزنوب او دو یا تونو کې سرګ د دا راغل دلته و ټولونهو نماف کو ولګونه نماف کوي هلته و چې شرق نماف کوي لا اللهله یخ شرک نو سرګن خو دای بل سره ټکر شو دلته و الله ټولګونهو نماف کوي هلته و ش نماف کوي نو دلته داې مسلمان باره کې دی او د کو مک د یا با ل زما خاص بندگانو او پهې دوانې ووی نو آغا چه مومنان دیت توبہ کرونکی او دلتخو آغا نه دي اولان ترحیل اللہ جنہ ازکونہ انفسهم بل اللہ ازکی منی شاہ و لا ازلمون فتیلا اتنگو لیا کساناتا ازکونہ انفسهم چه پاکی بیانی اخفل تعریفون کے خپل اخفل تعریفون کے اخفل زدہ سی زدہ سی زدہ سی بل اللہ ازکی منی شاہ بلکہ اللہ پاکی آغا سوک چو غاری و لا عظلم من کې ګډونه فتیلا فمقدار د تار د کجوره د بمبتي رزقون فتصو وقفل تعریف نکو کای فل تعریف نه ولکای مطلب ده مطلب دا ده چې خپل را پاسه او خپل বড়ই بیان نه بیا چې خپل اعمال او تذکره کوي یا اماداته کوم خپل کارنامې ذکر کوي زما زور داسې سفا دی داسې خبرې نه شته بل خو راې قدف رحمن ته کازان پاک دلته وي داسې مک وي هلته قدف لحمن ته مطلب دا دی چا کده عمل به اخپل پاک ساې او دغه د پاکې زهار به خلق ته بلکه کوي بلکې الله رو بلې زت پااکېڅوک چ غړي دانه چې تراپاسې او خپله پاکې په خپله باید خلکو تهئ پلت عارفونه کوي دا مراد ده لکه دا نه چې پاکي باندې اختیارې حکیمه خو اختیارې کنه قلف الرحمان تزکا بل لله زکی مې ایسا بلک الله پاکي غسوک چوغاړي سو ته پاکي په ليتي دا ولاته پتلا چېستا اخلاص سره اعمال کړې نو ته پاکي قدف الرحمان تزکا و ذکر اسمربي فصلى او کنی کړې نو دندای ته څنګه وځه پاکي ولاز ظلمونه فتیلا ظلم بونه کړی شپدونه فتیل کژوري بمبته دریسونه قران کې کی ذکر کیږي یو نقیر یو نقیر ذکر کیږي او یو ختمیری ذکر کیږي یو فتیل ذکر کیږي نو نقیر ستوي الٹا طرف ته نریغونه ټکوي اوی ته نقیر وای او کژوري بمبته لپاسا نره ونی پتوی نائیتا قتمیر وی او چه چود کی نره ونی تاروی نائیتا فتیل وی دلتا جان فتیل لکن ولا جو زمون نقیرہ بلده وراش نقیر او آغا سورت فاتر کے وراش قتمیر ما یم لکون من قتمیر حالتا پت کجوری د بمبتی نره ونی پتوی انذرو کای فی افتارون علال الله الکذب او ګر اثرې ګی جوړهه پالمانه درو وقفه باسم مبینا فرته دا درو ګناہ کوم فرته دا درو ګناہ کوم درو جوړه الله سره شریک پیدا کئ فقد افترا اسمنا عظیما یوازې دا نه کنا خپل چال چلن هم خطا ده دا نور قوا حتونه دی او اوسه کئ په پیغمبر قضې دی الله کتاب قضې اگر اپاسی او کوم انترو منی دیو عقیدې جوړه ده ته قران کې دا شویللی په هغه باندې دومره عقیدت ده جوړه نه ده ته دا صورت ولر نه خبر شي فاتح الاولان دا دم کوه فاتح الاولان او بد ما وسکه دی الله کلام دی قدیم له دغه دومره عقیده نه جوړيږي چې لارشي او پدې تان وي اعمال دم کړدي اگر ما ول دم چولله هغه کلمات ولله ګور په الله په کلام باندې یقین نشته یو پلیتو بنمازه دغه په دم باندې او دغه په تعویز باندې یقین دے. دی نو دا به کار خلق پکنه یو منون بل جبت و طاغوت به کار خلق دغې نو علن تر الی لذین اتنو کرا کسانت اوتونه سیب مینه الكتابه چور کتاب مکمل کتاب نه دی نصیب مینه کتاب یو حصہ دی کتاب ورته ملاو دا په کار دا چې دا یې عمل کړي اوس مسلمان ته قران ملاو دی دا ورګږي دا چې نه تا ویزګور او نو مليانو په سب ورګږي نو کوډو منتر او جادوګور په سب ورګږي دا غشلک نه غششک نه حدیث کوم دا راضی کړي تاسو یو په قدم رواني که کوم کار هغه کړی نن تاسو وکوي ته وه سړکینه نو ته نن تاسو بم نو نو ځای چې دې کوم سچلې هغه غلط روان دی کوډه منتر پسې نو تاسو اوس دې مطلبې طبقده هغه دغه کاتو کې لګیدل لا زره چې هغه ځان لا فیران موري دان جوړ کړ بدل کړ دې او خلخ پرامت ته تعویز ګورم او لاس ګورما نو ګورما ډیر شیخ وی مزونه وکي تلاوتونه وکي نفلونه وکي سشي رخصه دی وی نو کې معلومم به وی چې زما دا چا نوګه سپیر اولم چې سپی معلوم کی یازم چا نو چټات هغه په خپل ورته وی کوډي کومه او دارن چې نو ټوټکا ورته وی ټوټکی کومه لټه کې شو کنه علم تر شریعت کو دا خبر دی البینۃ للمدعی والیمین علی منکر دا دو خبر دی تبا گواہی پېش کئ یا با انکار وکئ دا څلانجی خو پکې خپل نشته کنه دا کا وا دا کا علم تر الی لذین تذکر کسانۃ اوتو نصیب منل کتاب چاوت اور کرشوا یوه یسای کتابنا نصیبن برفا اوتل کتاب اوتو نصیب من کتاب بیکار خلق وقار دا وا چې د دی ولې مونږ له غوډه یا پدې شیونو عمل کړه بلکې دا یسب کتاب پرو دی یمنون بالجبت وطاغوت هغه ایمان راوړ دې پسې چې مونې جبت او تاغوت منی جبس ته وي او طاغوت ستوي اکثر علما د دې تعریفونه کوي چې جب او طاغوت واضح تعریف او دارنګي د هرچا په نېټمنه غدا ده کله معبود من دون الله هو جبت و هر معبود د الله نه علاوه هغه جبت او طاغوت چې چا ته بندگی کوي الله نه علاوه نو جبت او طاغوت نو هر شی چې هغه ګټوی تغیری شکل وی هغه هر شی نو یا یو بوتوی یا یو ونوی یا یو انسان وي لیکن تر لګېد غره بندګي کوي نو دا جبت او طاغوت دي ځین علماء وایي چې جبت او طاغوت د مکیوالو یو با مشهور بوټانو یو ته جبته وي بدلته طاغوت وي دا دغه بوټان شو ځین علماء وایي جب څه ته هغه ظاهر لګاو چې ګور سره خبر ورسلا دو با بن اختب او دارنگی کاب بن اشرف داد یهود و دو مشارانو نو حضرت ابن باس رجاله و طلعانو یو قول داده جبت نمراد او بن اختب ده او دارنگی تاغوت نمراد کاب بن اشرف ده یو منو نبی جبت و تاغوت ده کتاب و سرشته بیو فسلک کاب بن اشرف تودی بیو فسلہ او خویی بن اختب تودی کتاب و سرشته او تو نصیب من الکتاب دلی سیست نور که او سم مسلمان سره قرآن اشتے دین اسلام اشتے دیوما او سم فسلی تاغوت تاوڑی یو شیش کنا کلا چی قواهتون یهود و آوری نو دغه اغنی نفلت شي یار بیکار خلقو چې کتاب و سره او او په فسلی پا جبت و تاغوت منکولی و تو مسلمان حال تلگو گور کنا کلا داد اف شریعت کې د ددسې فیصلې نو ده بهزور لګې دا جماعتونه سلدي موږ مسلمانانو و الله مونږ قرآن را لګلیا ولی دا په تفصیل نه کړی کنه یو مولانا بل مولانا بل مولانا چې زه غټم او کبیلم خلق ورته شریعت کې ته غټې دا خبر او چې شریعت کې زه غټم به موږ مسلمانانو مون کلمه ویل دا بانګ ویلې کې قرآن منظم ایمان دی زمو فیصله په قران کېږي او کله چې ورته پاتو لګي چې زه بهلم ورته کچره یې سلدي دا پوری خلک سره نهسته نو بیا د د د اکیدا دا يؤمنون بالجبۃ والطاغوت نن مسلمانوم قران سره دغه لبه کوي کنه ثواب لپاره د اخلیفه فیصله لپاره بلځته دي قسم لپاره د اخلیفه او فیصله لپاره بلځته دي يؤمنون بالجبۃ والطاغوت جبۃ او طاغوت ته نو حیايب نه احتاب او قابله اشرف او ځنه د جب معنا په ساحر سره کوي طاغوت مانا په شیطان سره کوي ساحران په سره نو شیطانان په سره باندې اته تمر رضال الله تعالی انه مدغوي وي چې جب نمره ساحره ده طاغوت نمره شیطان ده تا په سره باندې کړم ابل معنا کې جب نمره ساح ده دغه ساحر ده او طاغوت نمرات کاهن طاغوت نمرات کاهن نو دا مانی تو لیو بلتا قریب قریب دی لکا چه جب نمرات ساہی رکھ طاغوت نمرات شیطان یا طاغوت نمرات کاهن یو سی دیکھنم شیطان او کاهن دا تولی مانی تو گوری رج دگی تکی غیر الله خودا بناحطب دي که کاف بنا اشرف ته پاغه فیصله کوي نو او خدای الله فیصله ندي کاه نو سایر منی فیصله کوي نو او خدای الله فیصله ندي شیطان منی فیصله کوي نو او خدای الله فیصله ندي حوسو وي ويقولون ويل للذين كفروا حولا يهدا من الذين وی امنوا سبيلا یو خبر خدا دا په کول دي الله کې كلام پوری کې دي ادارنګي تاغوت پسيلار شي دوم خبره دا نظام د اسلام لغوره دي دا غبل کفر یو کفر دا وک چې ګوره د اسلام نظام واغې پرې خود تاغوت تلړ پاغې فیصله وکړه اځین شوی یاره اسلام له دا قانون غولې دی دیک انصاف ته دی ک عدالت له دا غبل کفر دو لاړل خیل بنا اخطب تا وک بنا اشرف دا لاړل او بیا یاره دی کافیرو نظام د مسلمانان نه غولې دی ویقول الیند کفرو اوس مخله کوئی کړه ادا کافر دي مسلمانانو لخري ادا دي کافرو نظام د مسلمانانو نظام نه غوړدې ها ټیک ټوب یو ملک او نظام دی نوم دي مسلمان دی نظام د غیر دی اغه ته وتویل شي مفسرین لیکي چې مکی کافرو دون تپوسو کو د یهود مشرانو نا چې ګور تاسو غو مونږ سره مونږ کې ناصه پاسه ده عطا سو مسلمانانو سره مونږ کې ناصه پاسه استا سرشتیا رسته وه په حق مانی سوق تی مونږ یو کاغودی او دا تپوشه نه بو سفیان هم کړو ادا غټانو د يهودو نه تورات لهسته انجيل لهسته علماو د تورات اسماني علوم او خبرو دونه تپوشو کوم خدي نو او وی چې تاسو خپل دین مونږ ته وای 700 دین څنګه ده او دا د الله ته جو مناته د اوزا کیسو کې مونږ د دمن کوو مانښت د دوک او سیدي دو تک چې دې دو تک ويو یی خاطه ځداکار کوي ځداکار کوي کانا موږ تاسو د دین خخ کاریګي دي دی مسلمانانو دین نه دومره لوی غلطه خبره وکړه او یقول الذين كفروا وي کافروا برکه ها اوله دا کافر چې دي ادمین اللذین امنوا سبیل اته ہدایت ولدي دا وڅان اماندار دي سبیل پهځبار دلاري سره نو کافر و بارہ کیو چې دا ډیر په ہدایت مندي اهدادی مسلمانان په ہدایت نه دی او کافر اهدادی نو داد یہود او فتوا هغه کوم مشرکان او دوی داخ خلق په کافر او دوی داخ خلق په اوس په علماء یوسف هغه مشرکانو او بدعتانو بارے کې و فتوا ورکه داخ خلق په هغه شی سو کنا ولائك الذين لعنه الله دا کساندې لعنت کړه الله په تو باندې او من الله فلن تجد له نصيرا او څوک چې لعنت کړي په الله باندې نو هر کیس به نو مياغه د پاره انده دي عتي مشرک کحوې او بدعتي تخوي مشرک سره بخر نه کیږي قران داغه باندې لعنت لېږي او ان الله لا يغفر الشرك به او بدعتي دا حج دا دا عبادت، عبادت دا مشرک او هغه تووب سره نه قبلېږي دغه مو نه قبلېږي د حل نه قبلږي دغه ذکات نه قبلږي دغ نفری بعدت ه شوی بعدت دغه نه قبلېږي به فطور کې دغه مشرک خ او دغ فطوره کې چې دغه دغه تی حالان کې بل غ نه داتهمه د دا دا من وقعه صاح به ب فقط د ا چا چې تی قدر وړه دخ د دی اسلام رانوو كان ککانا مالو اقر صاحب بدت فقد عنى على من الاسلام و سيدنا بارك فتوى راشيدا خسردي وان على هدم الاسلام اودزان تعلماوي في القران وي اولوا علماء دي اولما دي دا اولما دي جشك تخوي بدت تخوي مشرك تخوي بدت تخوي علماء أول اولما دا اولما دي اولئك الذين الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ہم لو نسيب من الملك فيدلل يتون الناس نقيرا عشتي د لپاره اي سهي صد باد سينه ورته ميلا وشي کنه لا يتون الناس نقيرا فيدلل يتون الناس زدغه واخ دوبه ورنکي خلقته نقيرا نقير دل تراي کنه بر فتيلو خپلته نقيرا په مقدار د ټک ټک جوره د بمبتي بادشي ددو اختيار کې نشته لکه هم لو نسيب من الملك اختيارات عالم کدا مونږ دوته ورکو نو لایت نننا سنقیرن وربن کی خلقتا په مقدار د ټک د کژوري د بمبته بمبته را واخلا الټا طرف وګوره نری غو نکند ده هغه ته نقیر وای اودا طارد نری غو نه د چاوت کی پکې هغه ته فتیل وای لپاسه و نری غو نه پټوی بمبته باندې کله بمبته سره راشي کله کژوري کی پکې پاتې شي نو هغه ته فتیل وای ده ختمې وروي نو دا نقیر وای لکه دومره بتا کو جنوسان چې جټاله وسی شهرن کې خا دوی عزت او شرافت دینی او دنیوی د دې وجه نه حسد کئ چې ګوره دوی ته دنیاوم دنیا ورته مېلاوسل کنه اته دین کو مشری مېلاوسل دنیا کو مشری مېلاوسل په دې وجه حسد کئ په دې وجه حسد کئ نو بیا او حسد لایق دی ابراهیم علی السلام ادهران ال اغه ته تاسو خپل مشروه وي اغه سره حسد نکوي ام یحسدون الناس علاماته الله من فضلهم آیا حسد کوي ام يحسدون الناس حسد کوي دا خلق کوي په محمد صلى الله عليه وسلم او د اپو صحابه باندې علاماته الله من فضلهم هغه مه انشاء الله ورګټځو ته د فضل خپلنا نبوت او دنیوي مالی غنیمتونو او زمه کې جادادو کدو يردديو جنو سره حسد کئ دنیامتونو سره ډېرشل راحتونو ډېرشل شریو تامل اسلام نبياو مخکني انبياو سلام حسد پکار دي فقدنا تینا ل ابراهيم الكتاب والحكمه اخر سره ورکړو مونږ آل د ابراهيم ته کتاب او حکمت کتاب عمر کړو دین حکمت عمر کړو نبوات وا تینا هم کړه زم ما ورکړو مونږ او طلوی اباد شي داوود علی سلام سليمان علی سلام يوسف سلام کټول آل د دي کړه وراغ امبیاو مبا چانو نو دا یو یادت مې شرمې علاوه شله نبی اوم دې مشرم شو او د مهاجرینو مشرکې د انصارو مشرکې دا درونی بدلهګي نو بیا خو آل د ابراهیم یوه د تمام د بنی اسرائیل او امبیاو سره بیا حسد وک کنه خاص کرکه دا امبیا چې کته نبوت ملاو دې بل غاڼه نه هغه د دنیوي حکومت ورته ملاو دې چرچی و تم ملاودی یسو علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام دوسرا بی حسدو که کنا نا دا وجنه دا پقط باغیم بین هم الکت چین دن منمینی نو بیخو دا مشرکان پا پاکستان کې لک دی او خلافو ک کنا دا رنگی نو مخالفین دی دن دی لک دی او خلافو ک کنا لکا انکر صرف دی توخید سر دی زد دی اشمار فرقی دی تراپاس کنا دا سفتوی ہوار ل فقد اعطينا الى ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم الكنوزيما او ما توصل الى القران بسمت الدرر غواله ویلیوا هغه چې دا ترا واخلی دا قواحتنا ده يهود و نصارا او نن توا د علماء سو کې ګوري متوب بالکل جو شانت به ممي هاغه غیلسترګي په کار دي توحید او سنت دا سترګي ایټولای گئی به واته تدقسیدون اخکاریږي او قمقل ته او دا خخکاریگی و اخیارو تا و طول حیوانات اخکاریگی چو زاہر کرده قرآن ادا رنگی دین اسلام مخالفت و من امان او و من امان صدعانو چا امان دا سوک و اوخت دینا آمان بیه چا امان و من امزن دون امان سوک تی صدعانو چا مخی کرزول مخ دی دینا بلی او اختل کنه و کفاو جهنم سایرا مفسرین لیکي صد عنه قفلهم اوړي بلم نه کې لازمي متعدد واړ باندې دې ټکتي اوس حکم د اورا ان الذين كفروا بآياتنا يكن ناكسان چه انکار کوي زموږ د آیاتونو نه سفنسليهم نار درځ دن نوکو دو مغور تا غور کې عبادت شکنه یا خالق خلق یا نه سره عادت ته ګرمه الهي خلق ګرمه سره عادت ته دو بور سر عدد شینا عدد کی دل پا کنشتا فزوقو فلن نزیدکم اللہ عذابا سورت سبا رز تو رز و عذابون جاتی گی کنا کل ماہ نزید الله ہم اللہو ایک کل ماہ ہر وارے نزید جلودو ہم چه او سو جی اغا سرمنی دادو ستکوری شی او سو جی اسکاری شی بدلنا هم جلودا بدلکے وراودو مندو تا جلودا سرمنی غیرها دین علاوہ لی عزو دله پارا چې اوس یې عذاب سرمن بل شي او بل سرمن یې لفاظانې سرمن چې لريشلا خود به خود کا تلاندې بدن چیرې غبل سرمن شو کنه کدا دی مثال لکيو تن بدن باندې زخم دی چې بدن باندې زخم دی هغه زخم جوړ شي نو پټو ګرځي لاندې تن کې پاتې شي لاندې تن کې پاتې شي سره سیشیله کې د نو بیا ډیر خوږېږي که نه لپسه پیرډ سرمن ده دا چې لر له لاندې چ تنکی سرمن هغې به بیاور بلېږي لیزو خوذاعادبد کوله ته نه پرېدي عادت کېږي ان الله کا ندن حقیمه یقین الله ضرور زیاته حکمتون والله زور زیات حکمتون والله د دې مقابله کې آکه سان چې کفر نکي بر کفرون التامنو قرآن دا ترتیب او طریقه د کوم ځای کې تخویث اين سره بشارت جهنم مين او سره جنت کافر ته تذکيره او سره د مسلمانانو مؤمنانو ولذین امنوا که سان چې ایمان دراوډ دي عقیدې برابر دوام له صالحات عمل کې د شریعت مطابق دانا چې جبت او تاغوت پر شي شن قرآن رحم الله بوې عامنوں کنا سرت کې مسل سرو لگا وکنه ارا منو ندان مخلا امنو جب تو تاغوت تنجی فستہ اتنودي عمل صالحات او عمل کې د شریعت مطابق سنتخلوم جناتن زد د تنبکو مجنتو نو تابع کې ولند دغه نه نهرو نامې شبې پای کې همیشه لهون دوده پر فیاض واجن بیا نبي مطهره پاکه و ندخلهم ذلل ذلیلا دل بک دم سور دایمی او آرام تا ذللا ذليلا سور دائمی لا حر ماوه ما ولا برد نه به گرمای شي چې گرم شي نه به يخ... يخني وي در میان ماحول وي جنتونه وي جنتونه کې ویاژ ني لهون فيه ازواج مطهره او دا یوازې جنت نه ني بلکې د راحت او آرام زي به نو دخلهم دنه به کومندو لرا ذللا ذليلا سور دایمی او دراحته چای که بلکل راحت سره دے پاتی کېږي گی او دنوار سر وی تعلق نہیں چه نوار راو خود مالا بسوری نوار لار نوار بسوری داسی نی دلکر این اللہ اوز دان نمتون حسلو لغواڑی کافر و نزان بچکو لغواڑی دان نمتون حسلو لغواڑی نو این اللہ اعمرکم نحیل پارا حکم دین را چه انواغا دوی میں اسے شروع شوا اولا اسے اې کښ په لاس احکام رایهت لپاره بیا خیر کې د منافقانو قواحتونا صفات په هول لپاره زجرونا دا کار کېدا کار کېدا کار کېدا ویل بیانې د منافقانو صفات او د يهود صفات دا بیا بیانې چې ما او تا ته ابتداس نشي چې د الله کتاب پروت ته او ته بل غړ روانې دا وه يهودو کارو او ځان ته مسلمان اذه اخرين نبي امتي اقار دو دی هو د قران د سرهشته او روان بلغاړي نو د دې نه د دوی مې سوره شو د مې سکه اته احکام دي ما هم صرف تفریلا د داد راعيه او راعيه دواړو د پاره صرف راعيه د پاره او د راعيه او راعيه دواړو د پاره چې صرف ما ته خلق سمینو ملک سمی وسنيږي ما ته خلق قدير لیکن دا حاکمان خرابي به ام ملک خراب دي کنه حاکمان سمشي لیکن ما تخت خراب دي مزاهر دا به ام ملک خراب دي دا دا د دوالو احکام چې حاکم د دا, دا حکم دی اولان د رایات لپاره چه نه دا حکم دے او با دی او به د الله د قانون او منافس کینو رایات پ منی منی وکنه او سوتنه نو او که حکومتی او ماتق که کنا هغه سره منی نا فقایونه عمل کوي ولې د قران ترتیب نشته نو د مشر پته لګي او نه د کشر پته لګي او نه د حاكم پته لګي نه د محكوم پته لګي نه د راوی پته لګي او نه د راयत پته لګي اعظم د ملک خو ساته حکومتونه لري هر چا خپل مرضی د خپل قانون دی اديب الحكومه سر منينا او وبال بيود الله يا الله حكم كيتاستا ان تؤدوا الامانات تاسوا اداك يمانتنا حكم كيتاس د ادا ذینوه حقوق الیبادوی ذینوه قول سره تعلقات ذینوه فعل سره تعلق ساتي نو حقوق الله حقوق الیباد انتو ادلامانته نو حقوق الله هغه هغه شېده هغه شرک اعتقادي او شرک فعلي دین وزن بچي الله حق ادا کوي ما قيدا دارنګ یې سیل بخپل سم کې قول بخپل سم کې انت ود حقوق الله حقوق له بعد دا به برابر کې دا مطلب دی انت ود علمانه ال چې هغه د الله حق ته نه لو دعوت الحق نو انت ود علمانه ته الهها چې هغه الله ته وې چې حق ته لو دعوت الحق عبادت الله حق ته عبادت ربکم انيبدو ربكم ان الله ربي و ربكم فعبدوا وان تو عبد الامانات ال الها الله حق او غير الله کوي شغد الله حق او غير الله ته چغوي اجازه ده الله نه حق او ته غير الله نه يريږي وان تو عبد الامانات اعلانيا خلق عاقده سمکا ادارانغي يوازيدانه ده اقدی سره سره خپل چې هغه عمل هم څنګه موج دے زکات ته رجاله د دې ټول حقوق الله سره تعلق پیدا دا دا کا حقوق له بعد دغه امانتونه دي امانت ته هغه هم ادا کا قال الله ستر ګرا کړ دی غوونه را کړ دی قال الله اندمو را کړ دی نو سې زکو لا وکړه ستر غواره ک اللہ سویل کل للمؤمنین یغضبن ابصارهم نستر کو تدا حکومت ورکه کنا جب کوم حقوق ته لا سن سو بلا حقوق ته خپل سو حقوق ته هغه ورته ورکه کنا خلق امانات ته نوغه مالی دی کا سام قولی دی خبره در تل پرته ده ادارې نو مالی شید در پرته نوغات ته هغه ادا کنا تو عبد الامانه الهیا حقوق الله حقوق له باد څومره سېدون دي هغه ټوله اشاره ده اته غرانږي ولما لکی داتېن دنیاوی امور او کارونو وزارتونو او دا رنګي چرنه هغه نو کاروم اشاره کنه یوته اهل نه دي غلطته نه هغه تنو کوي ورکه اغله ډیپټي ورکه اغله کارواله کې تمام تعلمو لدا دا چې هم کارونه نو ناول تاوالشي اه هم کارونه وي غټ غټ کارونه وي او دا د ملک ترقي او زوال په با پاغي باندې موقوفي هغه بنا اهل الله تعالی ان تو عدل امانات الها فتاسو حوالت امانتنا حقدارانو دی غيتا نوکروم نو لخلم سم خلق راشي نو ظاهر د ملک پسې کنا نوکروم لخلا خراب خلق راغي هغه شوت خور راغي د روزن راغلل فراډيان راغلل ظالمان راغلل توبور پس ګرځې زماته اکارو کا غوډور پیسې راکا نو ظاهر د چې نظام خراب شوی کنه مان تو د غلاماناته لا لیا کوم چې په وری صحیح سړې راغې بغیر د رشوتنا بغیر د سفارشن وکي اوکه په غلط سړې راغې بغیر د پیسو نه سفارشن نه ورنکې مصابه وقات زې کې یي صاحب پیسې لګې تمام نظام هغه په دغه مینه موقفته چې کوم کار دغه آل داواله کا ناله دا کار او دا او خرابيږي او ملکوم خرابيږي کار کو خرابي خراب شه دغه د ډیپټي خراب شله دغه نوکری خراب شله دغه افسری ملزمت خراب شه لیکن یېواز دغه نه دی اپل چې نو دسر څومره وبس خلقت خراب شله انتو تو الله مانات الهه الګ ډاکټر دسته چې ډاکټر یې باندې پوېږي او مکمل ماهر نه دی پريشوته په پیسو منته برتي کاغذ يي اهل نه دي ظاهر دا ټول خلکو تکلیف شي غلطي ګولې وله کي غلطي ټکي ولګي غلط پريشونه نه دا نوકરી خو خراب او خراب شله دا منصف خو زاي شو لیکن دي سره بشمار خلک هم زاي کوي نو دا به نه کوي لکه چې نه اله تا ته کار وسپاري لکه یو سره امام دی هغه د امامت اهل نه دي دا د امامت شله لیکن و سره جده امامت کیي غلطه نو ټول خلق و مزوم خلاف شي دا تمام نظام ده ادنان واخلا اعلی پر ټوله شامل و اذا حكمتم بين الناس يوكلك فيصل کای په ما بین د خلکو کې نن تحكموا بلا عدل نو فیصلو کې په انصاف سره دا والو کیږي په انصاف پیژنه کړه په انصاف پیژنه نو تو په ستدي انصاف څنګه وکي اډارنګې ونه و اذا قلتون فاضل قران کې هو حکم وکړنه خبره کوي نوفا دیلو او که فیصله کوي نو ان تحكموا بالعدل او که ټول کوي وزنو بالقصاص المستقيم الله تږو نو ټول دکنه ټول کوي نو معادل سره کوي که فیصله کوي نو معادل سره کوي که خبره کوي نو بدعدل او حساب خبره کوي د عادل انصاف پیژنینه مجاري مطابق خبر وسنګو کې یو تن له تلل چل ناراضي نو اب انصاف سره طول څنګهو کې حضرت کتیب سیوی نابینا ده او بهترین قیمتی گاډی ده اتورته علاقے نا دا گاډیو چلو ماغه یو گاډی چلو ناراضی اول نابینا ده ته دستر گیوینه به مې شي چلولې که دا دستر گیوینه به مې نشي چلولې تیرای چستر گینشته نو څنګه چلی دا رنگي نال ته چکوما ځموریا ولخلا دا ری دا مثال دی چې نابینا ته گاډه والا غریب د ځان بوم خرابوي بل بوم خرابوي کنه والتحكموا بالعدل ان الله نعمه يعزكم به يقين الله دير سچل کي خ حكم نشيت کي تاسو ته ان الله كان سميعا بصيرا يقين الله ور دن کي لدن کړي کړه ته غلطه فيصلي کي غلطه خبر کي غلط کارونه کي غلطه خبر کي نو الله سميع دې کنه غلط کارونه کي نو الله بصير دې يا اللذين امنوا اطيعوا الله واتوا رسوله والول همومنالو دا دیم حکم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و من خبرت الله و الرسول و اولی الامر منکم دې صرف داونه و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم داونه وی لکه ځکه چې اولی الامر اطاعت غدا اطاعت الله و الرسول ما تخته کنا چې داغه موافق ټیټیک ته مخالفی نه لاته اطاعت المخلوق فی معصیه الخالق نطيع الله واتع الرسول امر خبر الله ده الرسول واول الامر منكم او خوندان بامر منكم نتاصونا نقول الأمر سكت من دي خبره منين نقول الامر سكت علماء اللي يقولوا الامر مراتنا فقهاء دي اول الامر علماء دي اعطوا الله واتع الرسول استات اطاعت الله وخي اطاعت الرسول وخي دا وسوقي طاعه فقهاه دا و سو خیطا تا, تا علماء بخیب اوزن علماء چې اولی الامر نمراد چه نغا امراد حاکمان دي دی. یعنی دین اتبار سرخواته اللہ و او رسول انتظامی امور اتبار سره و اولی الامر من کم اولی الامر انتظام دیم انتظامی امور که تتعبید اولی الامر چرکار دیز کودروان نو دا سیزا جو پدیر اوڈزا نو دا, دا بطه چولگی جو نبزی دا سی بکی دا سی بکی دا سی ب اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطیعوا الله احکام کی و اطیعوا الرسولہ طریقو کی و امر منکم په انتظام کی غو صالح نشته غنه اطیعوا الله په احکام کی احکام ما صرف دی الله ی احکام وسنګ پورا کوي و اطیعوا الرسولہ طریقو چې احکام او طریقه به خپله لیکنه مثبت په دی طریقې کې زکات په دی طریقې ور کوي نو قربانی ودا شي کوي و اطیعوا الرسول په طریقو کې اول امر من کم دا په انتظام کی انتظامی امور کی داغی بنا دین کی حونشت کنا دین کی وینو بید آتیو اللہ و رسول سا مطلب دے او بید آتیو زکر کرده کنا دین و مراوخ دارنگی حاکمان مراد دی انتظامی امور اوز گورا روان شلل سو کران شللان سارا دا احکام دا رعی و دا رعیت تی دو یو اول که اختلاف راگی رعی و ایداس و قوی رعیت و اینا دا س احکام درعيو درايت نو دا ټول اختلافات ته اشاره شله هر اختلاف چې راغی چرایي او رایت کی یا ورائی کې اختلاف راغلی یا ورائیت کې راغلی یا ودواډ یو بل سره راغلی یا په آپس کې درايت راغلی دغه دین خبرکیږي نه کنه او دې اختلاف راغین د حل مطلب څه دی مطلب دا ته تعالی ته رسول لازم شه او دا رنګه ته ټول الامر لازم شه اوس دی یو خبره کې اختلاف راغی چې تاسو دې ته تعالا ویا دا خنره تاسو دې ته تعال رسول ویا دا خنره تاسو دې ته تعال تور امر ویا دا خنره اختلاف راغی نو فین تنا ذات فی شئ کې اختلاف راغی تاسو په یو شی کې فرود دو اله و رسول نو فرود دو اله نو واپس کې دا اله نه اله کتاب الله و رسول اله سنته اکثر مفسرین دغه وی کنا ردوه الى الله والرسول فردوه الى الله واپس کیدو فردوه واپس کئ الله تعالی سم مطلب کتاب د الله تعالی اختلاف راغې د دې سره مامله حل شکنه خپل بهتری کار نه او رسول او دا رنگې رسول تعالی سم مطلب هغه ځون دی د نغره تاسو کئ دنیا سنتې اور سنت اکثر مفسرین زاد المسیر وغیرہ اور فرضوه الى الله الى كتابه والرسول الى سنته ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر بیر الامر دمزنا لذكر اللقا وکاستلافه وذاتی کی کمی یو خنه کنا اگر خدای الله د سیویلی د الله رسول د سیویلی ذقیق تنو flanks د سیویلی اختلافونه ختمیږي اختلافو بدیخت میږي ستا اختلاف راهه متقدمه قران ته رجوع کیج قران څخه حکم دی کاوه سنت ته رجوع کیج سنت څخه حکم دی دانا چ علماء سوئ چې قران وایي دانا چ علماء سوئ ولبه دري سوره الله ولي وایي چې وفردو اله الله ور رسول واپس کيده کتاب الله ته او سنت ته رسول الله ته ها شرط ولدا دې ان كن تم تؤمنون بالله واليوم الاخر کستا يماني په الله او په اخرت مخالفت په خپل دې ملي ختمه او کستا ایمان په الله او په اخرت دی به چې په سشي ختمي به اولما ختم کا ذلک خیر و احسن تاویلا دا ګوره خیر ډیر غوره د په اتباع د تاثیر نه تا اولما و احسن تاویلا او ډیر خستر په اتباع د انجام سره انجام د خبره خړی چې ګوره قران ته د خبره واپس کړه حدیث ته د خبره واپس کړه هغه اولو الامر به پرې خدل نه وسو اولو خبره نه اطاعت تا اللہ کے اطاعت تا رسول کے دادو خبرانے چلے گی علماء خبره نه گی دا لکا خیرون تا قرآن مقابله کی اسمانی کتاب نه چلے نو د انسانی کتاب بیسر حصیت تے دا لکا خیرون دا دیر ده دا سابقہ خبر اطاعت والا واحسن تاویل اور دیر خشتہ انجام والا گورا پیغمبر موجود دے او بیرامان بلے گارد دے بیرامان بلے گارد دے انوان جام دا خبری فیستان خिस्तान جام ولدي اسوک تي رسول خبره نه نو انجام وګړه غلط انجام ولا وړه حضرت عمر رضی الله تعالی ولسر قلم کو بس انجام به خش کنه خو رسول الله نه او بل غړی کړ نو بیا دا انجام بيدای په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود دی هغه فیصله کړ دا ځنه علما لیکي نظر سلامو فیصله وکړه بیا د تو کو فیصله وکړه اوه حضرت عمر تزو. دا خداک نه لارښو نو منافق د نوم مسلمان نوم مسلمان وای چې کاپ بن اشرف تزو او يهودي وای نه رسول الله تزو زکه هغه ته پته وه چې د انصاف کړي ا دا منافق دمه من خو یکی نشته کړه رسول الله باندې یکی نشته د وی نه استاسو د مشر تزو اخر تیار دی ته شل چې رسول الله تعالی شي غختای دا کاب بن اشرف تلارشې وکناره يهودي ته ضرور شه چې تواي زم مسلمانې ما نه به وړي چرته دي دغه قتلول کړه چې ما ته به خیر نشته کړه دین اسلام خود چا لیاز نکي هغه تاسو ته واقعا بیان کړیو چې د کې د مسلمانانو د اغه یوزمه نوران شله یو دادت مسجد دې بل ونا د مندر دې ډیر تاریخونه بیا خیر جج می فیصله ونه کوي سړوتا سو روغ او کوي تاریخونو سره وسنه کیږي ان دوه وی چې د دوی مسلمانانو یو لوی عالم دې او اغه من چې نو کوم فیصله وک نو می وغه ستا علامه صورو مخکې لوی بزرگ پیر شه د مخکی ناغه چغه نومه واغسته غد الله ولیو نو مسلمانان ډیر خوشاله شله چاغه زمو مشردي زمو متابق په فیصله کوي مسلمانان یې ټیک دا ایندوان یې دا د فیصله وکي کله چې فیصله راغلل نو جګټه نه تپوسوک دا علماء ده د دې دوه فرقه قرآن یو مسلمانان دی بل غند ایندوان دی یو یې د مندر زده بل یې جمعت زده هوټل وکټه سوای اغه مخکېناوی دادمندر زه د ادارې جماعت نه ده دا مسلمان په خطا دی ما غدي هندو جج د خله خبر سره اغه وی چې مسلمان ہار اسلام جیت گیا۔ مسلمانانو هرا وسلل لیکن اسلام جتا وسه چې اسلام د عادل نظام دی انصاف مذب دی عادل دی کې نو دا زه د مندر زه د جماعت نه ده دا مسلمانان ټکني دی دا مسلمانانو هالو اسل لیکن اسلام جتاو شو چې اخپل دیزه کوم اخپل عادل انصاف پر نه وخت نکم دا نو یو روان د مسلمانانو په کار دا چې اسلام اخپل عادل انصاف پر خوي مسلمانانو ډله کړي اسلام ونکړي نو بیا تا د ایندوانو وی قاعده فیصله وکړه او اوس زمون فیصله وره زمون فیصله درا چې د زمون پر خوده جمعه نو مسلمانانم جتا مسلمان او اسلامم جتا او شو هغه ګوره فیصله اندوانو فیصله چنه مسلمان تراوړه ا دېغه منافق ده تیارنه ده چې هغه فیصله چنه خپل پیغمبر تراوړه صلی الله علیه وسلم وایي زم مسلمانان فیصله نراوړي او څنګه کنه ډیر مسلمانان saw استرغ له حیران بشي موږ د دینی او لوی ادارې یو هر طرف له فیصله راځي ا بری واو دې تبہ حیران شي ا ته به دې قران ته ګوري اسنی ته به ګوري تبو دقده دقده هغه سوال له سواله مخکې سړی اوس راغلی نه استه ا دې چې کومه غ دې يهود قواهتون نه ډک پروت دي دا چې دواړه ستا سترګو لګي تا ته پتلګي اوسې خبرې کوي دا چې ګوره ته حیران وشي لږه امبال سنتهم دا چې کوي ګنا سړی وو چې په مکه اسمان یو کوي لك یو تن دی علاقه نه تلو نه نه یو بابا هغه هغه سره توند او بل سره لوي کانډک تلولکه ډير کسانو سره تلوي جماعت ډکړو او بابا سره دودري کسانو بابا دودري خبری وکړي وې دا مي خبره دا یو ګډا سړیو دا مي خبره دا کانډر جما ددا په گواهن دي او اسلام له دا فیصله راوړ دا ا بابا کیناسته بابا دا ژوند نه استي او دده ډیر نه خل خبرې کوي او داخله د خپلې جرګي کوي قطازیو ورزیه او سو گوانه پیش کړي او سو گا لګیا دي انا ربابان ناسته هغه ودره ته با خلکو وطن ورته اور کنه زاستا مخالف خبری کوي دیمن وبیا ته کلام کوي لکه دوا ورچ دو سوي نه لغه لغه کوي د بیا ولا خبر شي موږ بابا ته و د فیصله څنګه کوي هغه وشه زماده الله ظلم نکوي دوی لګیا یو کنه دمر دي نور راو علي شه زماده الله ظلم نکوي ما اسلام ته خبر راوړل زویغه موکو دینه زما رب نو دی کی زما رب ویخته او ته خپ پتہ ما سره دا دوت دریتن راغلی اته سره په ل راغل راغله لکه دا ما تم پتہ زما رب تم پتہ دا کاندک څه শিকوله موږ حیران چې بابا بیلی زه هغه ته خبرې وکړې دوه غوانو پېښ کړل اته غوانو له کاندکو کله چې بیا فیصله و خړاغه هغه و ده بابا او او کنده کو بیللا هغه زو دین زم ما رب دنه دي دین اسلام اغه نه کنده کنده په پتو لگے دا یاره به مخلوق کا ګور راغل او خلاف شرع کار کین ایوب یوم ولاد جدا کی دا چل بل بلبل مولا جدا کی تاس تل ی تاسرم یو خبر د جدا ګنټه واغه سره لګی یو یو ولاد جدا کا ولګا و سره صدا بزف خبر دو کا کما ادوبه پلالس کرا ولم وای دین اسلام په خپل نظام ده او په ګنډګونه خو نه کېږي لکه نو پر آپاسې او قرران به پرې دي اداررنګې مختیان به پرې او زی به بلېغاړی چل چې داکه چه دي من انجامامې د خرابمي که نه بیا تاریخونه کوي کوي کوي کې چې او به لوغه بي یو بل نسووکولي او بیا کلي ک خلک آپاسې لغه کوي بیا بیا روغې تتیري که نه او نه قرآ تتیار نه دی چې د جیبونه خالی شي سرونهه مات شي بیا کلی که عام سړیتوم تیار دی یا سوترا فاسیده زموږه سولې کړې موږ خدای ته تیاری وسه ما جام به اخرازي کنا دالک خیر او احسن او تعویلا کدان نه منی انجام به اخرازي علم کرو الذین یظنون انه ما منو بما انزل الیکم او من قبلک اتنو ګر کاثن تیزا مونہ داغو دعوت ادا نو امنو تغو ایمان راوټ به بما انزل الیکم په کتاب منی جتا ترغه له او من قبلک په کتابونو منی جستا نه مخ راغللی دعوی دادا آمنو بما انزل ایلیکا وما انزل من قبلک دعوی خدا دادا لیکن جوری دون آمالی غواړ یا حاکموی لطاغوتی فیصلو سی طاغوت تا محکمون دیگر طاغوت تفصیلو کا دلت مراب تی نکاب بین اشرف فیصلو خپل اخپلانی لطاغوت طاغوت تا وقد امرو او تا حکم شد این یکفرو بیه تا تا انکارو که دیگر طاغوت نا او تا مسلمان روجبه نسی او رځي په خله بتاغو تولا دین وقدم ير ان يكفروا به دوتو حکم چې له کارو کې ده دینا ومني الله او د الله رسول افي الله او رسول لرتوي لیکنا قاغو خدرت نه دی ویلي وقدم برها دا صرف د قسمونو دي ثوابونو کتاب پاتې شي عقيده اغه ل رساله جوړ شي دي عملونه اغه پیران جوړ شي دي او فیصله اغه ل نه کچره جوړ شي دي داس دا جوړ دي دا صرف ثوابونو لا وقد من روين يكفر به ويريد الشيطان شیطان الشيطان ان يرسل لهم ضلالا بعيدا چې بلار کې دولره په بلار کې دول سره واړه دولره په لره کې دول سره ګمرا کې دولره په ګمراي لره سره شیطان خدا غواړي چې فیصله تاغوت ته جوړه نو تبې شي په اطشله ويداقي لهم كلا چې ويل شد ديطان قالوا رسل امام ذلاله احکام دی مسلمان رو جدار توایی رازه دی قرآن محصف اسلوکو ویلر رسول او دارنگی پیغمبرتا راشه رایت المنافقین وینی بات منافقان دا جب مومنان یا سدون انکه سدودا یا سدون او دستانا سدودا پاوڑ دو سر ستان او دخواه کتو دیگر راشه د نرازی نشکل اخپلول تطیار دی نقانون اخپلول تطیار دی نعمل اخپلول تطیار دی ناقیدا هیڅ شی اوه ځان د مسلمان سره حیران شي الکتو وای چې زه ما پیغمبر منلله دا مجلس کې کینې سي چې کینې لوبسنګ بولې والے روانې هیڅ نه قبل شکل ته ګوري ناغه و انګريز شکلونه د انګريزانو دي عملونه د اندوانو رسملو ریواجو نه د اندوانو دی اپديده مشرکانو دي کارونه ټول قباحتونه دي یهودو دی او پجبه وی امنه زمانه قبل صد مسلمان شت دنه قط مسلمان ته الله و ال رسول راځه قران تو دارنګه سنت رايت المنافقين يسدون انك كسود او دي تانه سره فكيف اذا صابت مصيبه مما قدمت ايديهم جاءو يخلفون بالله انا ردنا الا احسانه وتوفيقا دي انجام خراب دي کنه د غير الله توړي انجام خراب ا کيفه نو څنګه حال ویدہ د 207ه په مصیبتن کله چورسی کی دو ته مصیبت د عمر تورا وکړه فیصله چې رسول الله وکړه تو چې نو بغیر تولي وولی مصیبتن مصیبت ورسیږي اکثر دغه وکنه یا الت ورسیږي ورته هم دلته خدا غ مصیبت ورسیله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت نبیا علی سلام فیصله کړ دا وی او جنا په حق کې وی ابو بکر صدیقوم فیصله کړ دا غوی او زما په حق کې کړ اما منافق نه تپوس کړ د جبه مؤمن ته مومن مؤمن نه تپوس کړ چې واقع ده دا سي هغه وی او 200 را 251 ساسو فیصله اوسه کوم توره راغسته چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله نمنې نو د عمر توره د هغه وی فیصله کوي یو دم سر کته پروت وي ما شله چې وې ما جوړه شله خپل خپلان راغله چې داو شریه حکومت مو موږ غوغه وخته داو شریه حکومت موږ جوړه خرابسته چېره دوه مابن کې جوړه خوشي التاو نجل سلاموست ستو خبر او کړه چې داو دی يهودي هسته ابو كرصديق مو ستو خبر او چې دا خو دی يهودي هسته موږ ودل تراغلو چې لو باندې جوړه شي او مشوره خبره ده کنه کچھ دوه کچھ لو دا لکه دا و دغه شان خالی لاس نه شي و نه خالی لاسونه ته له لاسونه دواړو دغه دي برابر دي لکه نو جاءو که بیراشي کنا فكيف اذا صبت مصيبه سرنګ حال بيدو کله چورسي گدو ته مصیبت دغه واقع ته اشاره نبي تور دو عمر په ما قدمت ايديهم په سعودي اغا ملونو سمخ کي لګل لاسونو د سوما جاءو کا بیراشي تاو استا يحلفون بالله يعني روستني منافقون الناس الخم وكن يحلفون بالله قسمونك فنون الله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا نغ نغخته فدي عمل خپل الا احسانا مگر نیکی وتوفيقا جوړخ موږ دې سره رزقونه خواله شي او دارنګ د دوپ مابین کې جوړخ راشي الله ويعلم الذين يعلم الله ما في قلوبهم فارزهم او دې ته مهمه اشاره حضرت رضي الله تعالى عنه لو نه بیا به جوړه خر را مقتول د مکتول وسا د حضره تومر یا غونه دا خبر به او دا ناچاک به خت م شي اللهلا کلله د الله ما فی هم دا کسان دی چې خبر دی الله د دو زورونونه ما فی هم د زورون نه خبر دی چې د زونو کې دن نفاق نفااقو ته الله خپل پ بر ته فار ځانو هم فار مفسرین دلتلی ک اولئیک الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ النِّفَاقِ در دو ضرور اکی دن نصبر نفاق پروت تینو فاعرز عنهم فاعرز عنهم عن سشن اعراضو کا عن قبول الاعظار در دو دع اعظار دقبلولنا عن قبول الاعظار در دو دع اعظار دقبلولنا تا اعراضو کا دو با عزرون او رست موم راشی کړه یا تزرو الیکم ذا رجاتو اليهم قل لا تزرو باندې مکوئ د بلته الله یو خاردانهم دا وذرونو نه د دو اعتراضه واعظهم او نصیحت کوته او وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او وقته دوتا فی انفسهم بارد نفسونو د دو کې قولا بلیغا وینا ډیره سرنا کا ها ورته وکړه مطلب دا دی چې دو باغستا خوا ته خامہ خراجی نو دا څه خبر اورتعو چې دوته فتویږي چې زمونږ د دې منافقت دو خبر دی د دې زمونږه منافقت نو دوه خبر دی چې دو منافقت د نه پټ ساتل وایجو ما قللون فی انفسهم قولا بلیغا و مرسلنا مرسولین الله لقا باذن الله و مرسلنا نه دي له مونږ یو پیغمبر موږ دې د پاره چې اطاعت او قریشی دی هغه باذن الله ادیره پاسی پیغمبر اطاعت کړی دی او بل پسې دي دا سينه ده پکار کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فیصله وکړه ناغه منل پکارو هر پیغمبر مونږ دل راه لګلې اطاعت باذن الله ادیره پاسی دغه اطاعت مې کوي والون نو مزلمون فسوم جا وک واستغفر الله واستغفر له رسول لوجد الله تواب الرحیمه ولاونو مزلومو اک چرته داخلک چې کوم دا ظلم او قزانونه ظلمې کړ دې انفس او فزانونو خلونه جاوه کاراغل وتا تا واستغفر الله ان دو توبه کړه توبه وکړه الله نه به نه غوخته و واستغفر الله رسول او به نه غوخته دوه لپاره پیغمبروم دو په خپلوم ویله الله مونږ معاف کړي الله دوه معاف کړي لوجد الله تواب نو موندلو دو الله تعالی تواب دیر توبه قبله انکه رحیم ارحم کو انکه مفسرین لیکه ولو انهم اذ ظلموا الفسهم جاوا کا ا کسان کله چی دو ظلم او کفزان منې ظلم سي شه دي اگر طاغوت ته تا فیصله وړل طاغوت ته تا فیصله چکو دور دن دا ظلم د کنا نو اگر ظلم بیا اگر وتا تا نو بخنه وختلې ورونبې د الله نه ابیه تعالی ته ویلې وی الله وی بخي الله تواب الرحیم بخون کې مې روبان وی د آیات ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند پورې خاصته دا نه چې اوس یو ګناګار لاړ شي او ال ته چی وی چې ګنا ګناګار مولر نه راغلم د عربی او د عتبي واقع هر مفسر لیکله لیکن ځنې مفسرینو دا وی اغه ویخ جړل راوخ کړي دي چې به ګوره دیو عربي خبره نه عدالت د یو لاکھ سړي دره صحابه خبره نه صحابه چې تراغل دي دا کار کوي یو باندې چې راغی استاد دین بنیاد هغه باندې چاند دي هغه په خپل په دین نه پويږي استاد سستاو او سنادو استاد دین بنیاد هغه جوړشه به یو عتبی یو شیا یو موځوي دا وزا چې هغه بزن خبره جوړوله او شرابي سړي هغه خوب وي ني هغه خوب چې هغه میعار جوړ شي ته دا راغې انده راغې او قبر منه ناسته او دواغان غوخته او په انده اشعار وي او به دا تبي دغه شرابي خوب ولید نو نبی رسول الله د توې چې د عربي ته وای چې ته ستا بخنه اوسله نو نبي رسول الله عربي ته پخپلولې نه وي اغه دواګانې اغه کوي او فرادون اغه کوي او نصبونه اغه وی او خوب ته نبی علی سلام شرابی تراځي تدا شوئ ا بیا خوب شریعت کې خوب سره چنه حیثت مشتلکه د موتبر سړي قبولیدل دغه حیثت مشته حاجت نه شي جای کوي او شرابی ادارنګ او باندشي اغه قبولیدل بیا دلته چنه اغه مدینه دا تازه تازه چ نبی علی السلام دفن شوې ده وقول د دغه کې تازه نه بیاله سلام دفن شوی دی او صحابه موجود دی معزه تلی خوب نمیدي اوکرصدیت نو اومر نمیدي چې دا رابی راغلی ع ته وستا بخ نه خوب کې نه بیالهسلام شه بهشره ته نه راي صاحاب صحابه نه را ځي بدیان موجود دی او خود کې مقصسان دغه موجود دی اخذااب وله موجود دی او دلته عاطبی خوب کې را چې باډ چېته داسې نہ دا ټول قصیدې خو بنه دي دی. دین بنیاد قصیدې او خو بنه نه دي لکه صحیح روایت ته ګوري او محققین مفسرین او تفصيل ګوري هغه دا نبی علی السلام جون pore خاص ته جون pore خاص ته دی. ډېره آیتونه داسې دي چې د نبی علی السلام جون pore خاص دي یو پکی دا دی اولون نو مزلمو جا وکا واذلمون فسهم جا وکا تا تراغه له فاستغفر الله واخنه کوي او خدای تعالی نه پخپلان واستغفر لهم الرسول او خل غله دو لپاره پې غمبرر ل جله تهوااب رحمه پهله رب کللا می مخکې قص د ژونده روست قسه د ژونده او ګوره مز کې چغا د م نهروست ته دا و د روژ له افظو نی کنه نه د رو له افظون نی لکه د تاپګم پار لون روواړئ هلته ی لبه ک موږ انشاءالله زمونږ سازانو دا ې خبري کردي. لبه ته مونږه قران سره لا بې دتیا نه پرېدلک او یو باچدا قران سره دل لبی کوي الله به ته مونږ نه پرېدوش په کوم سفاره بالکل نیمه راوړای شپګمه سي بارا دین نه ایاات نمبر 25 یا ایو اللذین آمنوا تقی اللہ و ابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاهدوا فی سبیلہ ورتلتا وبتغوا الیہ الوسیلۃ ایمان و تقوا داو عمل لے ورپسی ابتغوا الیہ الوسیلۃ بیا ورپسی وجاهدوا فی سبیلہ جہاد کپل ردی اللہ کینو جہاد عمل لے دے برا پسی تقوا بم پرے مذ موصره رواخلی او زوات فاضله سره بوله گی قران سره الله دې اول عمل يا اخر عمل مذ تو څنګه اوچته عمل نه لري کوي بل دې کې لګي يا الذين امنوا تتقوا الله عمل وجاهدوا في سبيله عمل وابتغوا الی الوسيله مذ وسيله نو وسيله و په عمل سره وی عمل سره ایمان سره عمل سره او دې ځاګه مذ نه راپور ته ایمان او عمل مذ نه رواخل بل دې ته دغه چری دلته کړه دې دته ولیکيږي خطيب سيوي جوړ توڑ جوړ توڑ جوړ توڑ دته وي مخکې نقې سره مورستو نقې سره هغه جن سره مطالق تا به خدا او یکن ولوا نه کتا درست فلو ربک لا منو حتى يحكمك فيما تشجر بينهم به فصلي و توړه کنه علي تلي رضي الله تعالی انو حضرت معاويه رضي الله تعالی انو فصله په نبي عليه السلام ته یو نړه او ځان لچنو ابو موسی شاری او دارنګ عامر بن اس رضي الله تعالی عنہ او دوړو تفصیلا وکړم نو بیا داون مرګ سره لګاو کنه مرنه رستو جن رستو سره لګاو فلا ربکلا یوم ینون حتا يحکمو کفی ما شجربینهم هل تم جاوکد د دلتو وحکمو کده ای بل چا من فیصله ټیک نه دا کار بل چا من فیصله مکوอัลتوړه بهسار فستیون کای نو مکه دل منافقو دا دا رنگ د يهودي قصه دا روست چې نه هم د دنیا قصه دا او مڅ چې نه ته د مر روستو قصه دا نه کې دا او قران مخالفت وکنه خو بنا کې سي فالا وربک دلتا يا تقوا کې ته اشاره مفسرين وي چې فیصله پتا منو کړه به راضي نشتل په نيشي چې نو مؤمنان جوړي دي فالا وربک قسم دي یا ند دداسه قسم دستا پرب منه ند دداسه چې دو کوم ترتیب وکړي لیس الامر کما یقولونا ند خبره داسې لکه څنګه دی وی قسم دستا پرب منه لا یی نو نا دوی حتی نشي جوړی دی حتا یحکمو کا ترتیب وري چې فیصله وکي پتا حکم جوړ کیتا فیما پر معاملات کې شجره بینهم هغه معاملات کې چې پیدایشي وي د پما بین د دوکه هغه معاملات شجره بینهم چې پیدا شی ودي پد د دغه پما باندې فیصله پتاو چې د ثملا یجدو فی انفسهم بینو په نفسونو خپلو کې حرجان څخه افغان په دغه فیصله منه مم ماده غه نقزای ته تا فیصله کړم اول دا حکم بتا جوړی دریم دا ثملا یجدو فی انفسهم حرجاً مما قزیتہ تا کومه فیصله کړم نو بیا بپای کې څه افغان نو مخصوص کئ دریو و یسلم وتسلیما او مانی پرمشه منولو سره همشه به به مانی دا غو دونکو سره تعلق ساتي کنه دا غو واقعا ازنه مفسرین دلته یو بلوا واقع ذکر کرده، چې حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ روان راغلا یو منافق منافق نو نبی عليه السلام دا فیصل راغلا چې بریز زماونز مکه دا د دومز مکه دا خپل زما کې توباره او زماز مکه ته نه پریدي نبی علی السلام زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته د سې وک خپل خدمت توبه واړا نور به د تطریق دا هغه حق فیصله وکړه ځکه چې ستا د ترزوې دی یا د پاپوزوي دی نبی علی السلام یې ماکو ستا په هرتي فیصله کړو وا لیکن څنګه ستا زم ما په دې فیصله باندې اعتراض وک اوس هغه حق کومه حکومت فیصله درو کوم زبیر رضی الله تعالی اټبا مکمل ل خپل پټې سیراب کې وبوبہ قسم تعالی ضرورت ته طولی پاتې وته راضی هیڅ حق خدا او پاتې وب اول لپاسنته وب راضی نو دی اولنی سوی حق دی پاتې دی نور حق ما دی ما پاغتوی چې تلګ استعمال کا انور ان دېته پرګیلا اوس پاتې پات اسلام ته وب راضی او که پاتې نسل لبه وب ته ناراضی خبر ختم نو بیا ولا خوان ورک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دقا فیسلکڑی و اول هغه پیترازو که لیکن سنگ دیده که فیسلکڑی و نبی علیہ السلام یهودی دا پارا ما اگر پاسید منافق و اترازو که حضرت عمر رضی اللہ و تعالی و تعالی دوارو اشاره اشارا فلا نداداسی و رب کا قسم دے پر اوستامنی لائی منون ایمان دار نی شجور دے دو حق تایو حکی موکا تردیر چی فیسلکڑی پتا بنده في معاشی جرابی نهم پاګه معاملاتو کې چې چرېدل په مابین د دوه کې پیدائش لري په مابین د دوه کې سملا یوجد بین مومین فیان فصې په نقشونو په جوړولو خپل کې خارجان سفغان مې ما دغه تفصیل نه قزا تا کیتا او یسلمو تسلیما او منی په مکمل منو سره سم مطلب یسلمو تسلیما ظاهرا باطینا دواړه ظاهرا نوم غاړه کې جوړتا ټیک تدازم ک استاد دا شی استادې باطینا نو به خلقو تنوي کنا به خلقو دنه وي ولو انکتم مونږ لا زم کړی ی په دو منې په فیصللو کې دا خبرانې تلواننفسسه کوم چې وج نه یوبل خرو من دیارې کوم یو بااسې د کوروونه یو یوبل ما فو الله قلیلو منهم نه هم نو بکی دا کار اللهقللیلو من هم مګلک ددونه ووان نو فلو ما یواو نهدي او که دو کی کار چې دو تهست کېږي غ سره نو لکان خیر خیرره الله هم نه دا دو لپاره و غرودونه اخرت کې کوون کې د ایمانو دا خبرې منلهیم د دو لپاره دنیا کو غوره اخت کو غوره اخه کوکله کوون کې وه د دو ببیما نو مضبوطو لله ته هم مورړی به موږدو ته میله دو ن خپل طرف ناجره هظمه اجر وی والله هد نام سره ته مستقه او کله کړي به موږدو پهې غلاه ګوره شریت فیصللي پهغاړه کېدي سومره فییسلیدي دکانه خیر الله هم یو اش د تسپېتهوا دله نا منله د ناجره ناوی مدرې والله هد نا اگر څر ظاہر کیتا تا دا کارش لا چې د یو را د باخو نقصان وشو فیصله وخدیا بل حق و لیکن بیا تا ومناله چې بیا الله فیصله ده د الله رسول فیصله ده سم مطلب الله ويندي رسول الله ويندي تا ومناله وصلور لمنفعتن تا ته میلا وشل خير لهم تعالی پر ډیر غور اسلام واشد تثبيتا خلق له كون کې ويد الله تر ناهم الۃ الناجر نعظیمه ولا دین صراط پهمنی الله او رسول د الله د الله رسول, دل دل رسول كسان كسان من ورپسې سالوررم بشارت چې چا د الله تې تغاړه کې خداو سالور دغه پمرم نه پځم بشارارت پهمنی تو الله رسول څوک چې مننی خبره د الله د رسول فلاه کممال ل نه کسان آ کسان سره به نام الله عليه چې نام کرد الله تله پهغومې منن نبي نه د پغمرانوونهو او د س دقینونه او شوده د شدانونه <تصفيق> والصالحين وصالحين اديو شتمرتبي ولا خلقنا وحسنوا لايك رفيقه او خد ددي كسانو مرغرتيا وحسنوا لايك رفيقه خدي دا كسان فمرغرتيا كي اكتا فرانكو سد تلوي او يردا مرغرتيا كي خدي خا تا فرانكيك كسان مرغرتيا كي خدي الله اذا نبيان صديقين شهداء صالحين دا فمرغرتيا كي خدي تا قول افسليت غا لك خدا فسلات هغه را کېخلا نو دا کا سانو مرګرته ده تم لا وسل کنه وحسنو لایک دو په مرګرته کې دو دوه مرګرته ډیره خلا دنیا ته خو خاله خله ولی ایمان باندې نصیب شي اده رنګي نیک عمل باندې نصیب شي خو خلق سره ګرځنه خوبشي کنه ابد سره ګرځنه بد بشي صحبت صالح ورا صالح کونه صحبت صالح ورا صالح کونه خسری سره ګرځه را ګرځه خلک وې را خسړې نه حبشي کنه ګوراسا بقف سره سپیتل لے لیکن دال چې قران کې دا تذکرہ راغلا او حسن وলাইک رفیقا ذلک الفظ من الله دنیا کوم ددمر ګټه خدا که قانوني کې دلګي اخرت کوم ددمر ګټه خدا جنتونو کې دي توب جنات کې ذلک الفظ من الله افضل للطرف دي الله تعالى نا وكفى بالله علي ما فاض الله كفي كاف بالله يا ايها الذين امنوا نأخذ حذركم فانفروا ثباتا منفروا جميعا اوس قانون دي الله شي ونافس شي دلفر حركتو كانتي كانت خلق بي قانون دي الله ومني اوي بلغتن دي يا ايها الذين امنوا نأخذ حذركم واخ ليس امان ده بچا واقل خذوا حذركم واخ ليس امان ده بچا وغيره تنفیر وزي صباتا تن دلي دلي وين فرو جمعيا يا وزه په وزلمني ک نفیر عام وي نو جمعيا ا عام نه دي نو صباتا دلي دلي لاشه لګ لګ لا وړل لاړه بیا راغلا بلر سالور سلوار میاشتي تمر رضي الله تعالی نو دا ترتیب لګولو زکته ني اسلامي فوج ورنبه بنیاد هدا تمر رضي الله تعالی وخیده اړینو مکه ټول ان مسلمان فوجيو چې وجه کې به خبر راغ اعلان مو چې وزه په حالت مړه دې الله تعالی نو د اسلامي فوج بنیاد کې خود سکسان مستقل دې د پارکل چا سرحدات او بونرو د رنګ دې ملک تنظیم حالات په سنبالي اخرې ته له جنگي ولی چې اچانک خبر شي او موږ سو دلته لغړ تیارو نو پر غنا نقصان شي چې هر وختونه لغړ تیاری او بیا ته هغه لاوه هم مقرر کړو نو فن فلسباتن لګ لګ لاړ شي او کله کثیر عامي نبي توله زيته ټول جمع او کله چې حکومت راشي نو بیا د منافقانو صفات وان منکم یقینا ځني کسان د تاسو نه خامخه منافقان لمن لا يبدو ان خامخه اګه دې رست رسته کیږي رست رسته کیږي حکومت راشي کنا يار سکه سانو ضرورت نه دې وشاشات کیږي تیر کسان پوره شي به ورا اسلم به وخ کارا شيما ابې به زکه سن مزممو مراده واخ زکه سن پرشي دینو پایننم قوم یقینا جنه تاسو منافقان لمن خما خاغدي لا يبت ان تش رست رست کیږي ځان خوې غړنه کی نوم زه راځی ته ومخ مخ کیږي ا دې پیسو او د کار دې راشي دې رست رست کیږي نوم زه راغې وې سپکینیم کنین ما هر کې تاسو حما تاسو رواه نلک او چې کله کار واخ راشي ا دې پیسو د چنده واخ راشي رسط رسط کی گئی لما اللہ یبطیئن فائنا صاحبكم مصیبت کہ راشت اس من سے مصیبت قال دیوی قدر نم اللہ علیہ انامو کاللہ پمامنی لما از لما کم معام شہید آج نوم دو سر حاضر رسط رسط کی گئی اب یہ مسلمانان تکلیف ہو رسی کی پریشانی راشی آر جی دیوی شکر دے چیزا و سرنو کہ مصیبت کو پمار آگلے <coughs> قال دعوي الله وطاق سرى انام الله تعالى عليا فما من ازلمكم ما هم شهيدا كيزنم دو سرا حاضر كبينوا مصیبت پماغلو ولنا فضل من الله او کراش ورسی کی تاستا اسابكم علاوہ چی ورسی فضل من الله فضل دي الله تعالى فتحا بر مال غنیمت لا يقولن قام قد وبا كلمتكم بينكم وبينهم و نو استاد د دو په ما بین دوستانه تعلقات تاسو مالی غنیمت خپل کې تقسیموي بل سړي ګور سره تاسو یادويوم نه بل سړي سره تپوس نه کوي لکه ویاکې تاسو سره مرګره بل مالی غنیمت راشي نو دوب به راشي سبوي او برسی لیقول ان خام خويبا اسی جهاد حکم راغې لایبت ل... ل... ل... ل... ل... ل... ل... ان دبرست رستو, رستو کې مالی غنیمت راغی د مو مخ مخ کیږي شتای تودان دسی لا یقول لنا قول ذو تودان دسی لا یقول لنا خامخبویک علمتكم بینکم وبینهم مودة ولكن نو استاو د دو په ما بین ست تعلقات د دو په ما بین کې ست تعلقات سو محبتن ته داسی شی کې د خلق او ز دې کړه ملکه ولكن زن نو سامرګره چرټا علمتكم بینکم نو استاسو کومبین کې وبین او په ما د دې کې مودة ست تعلقات, ست تعلقات دوستانه دیبدا وي او غوव्यवسو یال ایتنه حیرمان دی مال را كنت معهم تیوی دو سره ففو ز فو دنا زما نو کامیاب شوم ز خپلې کامیابۍ سره چې مالونه پلاس راغلیو مفسرین دی آیات کې اکثر حیران دي چې د دې آیات جملو یو بل سر مناسبت سره لګا بر آیات قال قد انام الله عليها از لماكم ما شيدا الله ما من نامو قيسان وكثر الظن ما مصبت پر غزا وسرني ما ولناصابكم فضل من الله دغه دې پوری کسر حتا استور شيغي لا يقولن نو دا جمله شيستره لگی لك سره لگی نو ځني داوي چھے دا جملہ برنی آیات سر لگی کم آیات سر قطعا نم اللہ علیہ پاکیر سر انعام کردی اللہ پا مامن ازلام حکم آم شہید چھے نوم دو سرزا حاضر دا خبر ولی کئی لیا قولن دا خبر ذکر کئی کلمتا کم بینکم و بینکم و بینکم و بینو مودہ گویا که نو ستاسو اگر پا مابین کسی تعلقات یو دا میلان دا برادتے شکر د جزنو ما دا خبر اولی کئی لأقول النخا مخويته كاللمتكم بينكم و بينهم موضة هذا خبر اكي ويقول أنه نو ستاس و دلد فيما بين تعلقات ذكرت ما تعلقات يمكننا أنه يمكننا أن تسمع يا أخوة بدوشلوه نحن مرگرد تكيف و رسيد بدوشل داخل نوه يمكننا أن نعلم الله و عليا إجلما كما أهم شهيدا ودانور نغدا جملة موتارزة وزنه ويقول یا لتننی کو مع هم فافو فو دناظمه فوض دا مقوله د دله قولل نه دا معبین کې کللم ته کوم بين نه کوم بين نو دا جوه مووتض ده شقل رارحمه الله به یو خبر کوله هغه به سره د اشکال مشکل بین نه جوړيږي چې دی تعلق سره دیی ده تا لق سره دی اوای بره آیات خپل په ځ بهې ختم شه قا نه الله عليه جللهمه کوم مع هم صحیح ته مصبت رس ده چې او راسې د مصبتته د ش کرد دی چې سره نومه دا خپل په خبره لاړه اوسې کارته ولای نهصه کوم ففض د من الله اگر راحت په راغې نو دی به او په منډه شو چې مومنډ شو خخل ته به ورس د سرګن چغا تقسیم ځان له کوئ خپل خپان ایرک دي تاسو خپل مرګره دوستان تاسو ړ دي کالم ته کوم به نه کوم مبا نه دا غیا د د په مابیین دا ست تقسیمونه شروع کړی دي ظاهر ما که زما استاد یو بل تعلق نه لري پاتې شي دا به سرګند وي اپټ پوي خیرمان هم حافظ فودا عظیما دغه د مقوله دی ییقول ان سرد الدور جملو تعلق ته دغه د منافق مقوله ده یو سرګند یو پټه سرګند دا وي کلم تکم بینکم بینوا ما ودا اپټ ای دا وی یا لیتنی هم حافظ فودا عظیما مه به څو ښه کاله نشтам tudi da shukruna حکم kay hukm de jihad fi sabilillah allah palara kay jihad kay dana ch jihad la ji agat taklif rashit taw agal bil khushali gi to jihad ka no da drem hukm so fal yuqatil fi sabilillah allane yashrun al hayat ad dunya bil akhira wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal wa yaghlib fasawfa yuuti ajran azima dik فلیقاتل جنگ دو کی فی سبیل الله بلاردی الله کہ هغه منافقان الذين اکسن یشرون الحیات الدنیا چاو خوخړ د ژوند دنیا بل اخرت په بدل د اخرت کې د اخرت یشرون الحیات الدنیا خوخړ د دنیا په بدل اخرت کې دوله فقار دادې جرافاسی او جنگو کې دنیا دینه خوخه یا اخرت خوخ کی ولی چا چا اخرت خوخه او من یقاتل فی سبیل الله چاته جنو کپلار دی الله کې فقتل قتل کړه او یغلیب یا د زرروسه فصفنوت یا غر نازیمه د چور بکومند تاجر وی او کدا فلقاتل دم مسلمانانو ته حکم شي به مطلب د شي دم منافقان دوه جنگ لنه دی رستو رستو کېږي و ان من لا مل لبا طیننا دوه شاشه تکيږي دوه جنگ نه کوي ځنګ نه کوي ځنګ مپاتی jihad نه کوي jihad بپاتی نانا فلق قاتل او دي جنگيږي په سبيل الله تعالی دې الله کې الله کې نا کسو بلا اخره چې وو خرڅ کړ د دنیا په بدله د اخرت کې دنیا ورکړ د اخرت ته اږسره هغه خلق کې جنگيږي دوی نه کوي دوی دی کوي کنا نو څوک ته وو جنگ دې وو جنگ دې په الله تعالی کې چې شهید کړی شي یا غالب سر نو دلته ورکو اجر لوي وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سری تاسو ل را چې نهجنګې کې پهلاهدي الله مِنَ مست اضافی نه من نېرجال او هغه کمزوری د نریناونه نس د زناانونهول ویل داه د ماشمانونهله دغا یا کولوونه چې ر بار به زمونږه آخر ن د القیتې ظعاالملوه او دي لوی زلم دي اغه وی چې اللهم ذکرنا باسي وجعل لنا ملۃن کولیہ او باسي موږ دپا اوګر زموږ دپا را خپل طرفنا ولیان دوست پک کنه وجعل لنا ملۃن کناصیر اوګر زموږ دپا را ملۃن کا خپل طرفنا نصیر امدادی کلی کې ما شومان دی زنانه دی کمزور خلق دی او پساوشي دی او سوالونه کوي اتنرا په سي اوګر فلسطین کې سلمانان ته تکلیف دی ما اغوت ان قبرنا غلو نشته بار پراتې وې ادارنګي نشته جنانا پرړو نه ور پرتي ما شمان پرړو نه منه پراتې ادارنګي لا شوناپ وروړو نه منه پراتې کوم ژوند دي دغه بد حال له ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله سدیتی دا تاسو نه جنگي جهاد فاطشی دغی لوی نقصان داده کافر ضرور کیږي که کافر ضرور شه نو بیا غتی تاسو رسک کینو بیا غاپه دنیا کې اصلی حچ سرنی م بیا هغه لم کوې نو هغهې جات دی که نهاسېا او سره بیامون له کوورفااضت له خپل فاضت ل دا دشګ دی دا او ډااک د داغلل دی مک اصل ها ن شي خود دی یا ساار منې دشگرد دی پر دا کوانو دغلو پرچیره منې لږي واصل هی همیک دی چې اصلحا ها نشته چې څوک راځي اخپې ب ډویناورتهګورې نو او یفا سر نه د و پاسې کېنج د وزره <مزن> د بووزی دغه چل له نو اصلهیتونه نواغسته او سې نه هغه تشخصو د بون در مل من خوسته کیږي راک چا د پیرم مسلمان ملکونه دي سهم نشه کوله وجعلنا ملتون ک ولی وجعلنا ملتون ک نسیرا منو چې مان در او قاتلون فی سبیل الله د جنګونه کی فلر الله کې والذین کفروا کسانت کفر کړي کسان قاتلون د جنګونه کی فی سبیل القاوت بلاره د طاغوت کې طاغوت مخکې که وی کنا هرغه شه چې تا د دین اسلام نه ډې او الله نه ډې فقاتو او شیطانین تاسو څنګه ګو کوي مرګور د شیطان سره انه کې د شیطان کانه ضعیفه دموې چې د سر سامانونو ډیر دی او تعداد ډیر دی نه ته را فاس کنا خاطر افاسه یا قوم يدخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم دا الله تاسو مقرر کړدل کا خاطر دن نشي کله جتا دن ننسته دوبته نوځي بلته هم دا دی دا خو د ټول تدبیرونه دي لکه ان د شیطان تدبیرونه دي او شیطان تدبیر واره کې فیصله دادایم نه کوي د شیطان کان ضعیفا ویننن تدبیر د شیطان چره د کمزوره دي او شیطان قوتونه دي ټول یوشي دي فمسلمان اور پسرا پاسي د دوبه بیا مونډه تو ګوري د دوبه مونډه زوم بیني لکه د دوبه ډیر له طاقتونو کنه داغه به صحاره مسلمانان را پاسیدل فل ملک زغلوري وقفست مسلمان نبی عليه السلام نه مکه پر خدا نه مدینه پر خدا عزت کنا پر خدا او جه حبشه ته اجراتو ک مسلمانان التمنه پر خدا الته وفد اوراوله دا هغه ته څه کسان راغلی اساس ملک رواني نه مکه پر دین نه مدینه پر دین نه بل ملک پر دین زمکه اعلان دی کوبا الوتس پرجو دمر لوی چن سرکشه کراغلل اول طاقتونه وسره لیکن ان قائد شیطان کانه ضعیفا بدرتون په ګډار اغليو کانه ضعیفا کنا نو تر اپاس نه اغړ نه خو کانه ضعیفا ست تر اپاس نه به خواغه کوي شو کنا تر اپاس دستا مقابله کین قائد شیطان کانه ضعیفا قران ک الله دا ډیر وي ومکروا مکر الله والله خير الماكرين ومکروا ومکر الله ومکر الله والله خير الماكرين وين كان مكرهم لتزول من الجبال داس غر... مكرونه يكل جرونه جلقول لكن إنا دا ان كيد الشيطان كان زيفا خرافا سكنه روان سمره طاقتو د نمروت سمره طاقتو موسى عليه السلام هارون عليه السلام الرسول لكن إنا دا ان كيد الشيطان كان زيفا شيطان مقابله تخرافا سكنه به مدس به من بطيكي اور پسي دنشلین دن بس تاسو غالب یعنی فا اینکم غالبون صرف دنکی دن دلگواری دا د جولا جالی دی اسطول مسلمان د جولا جالو نیری گی دا دا شیطان طاقتون دا کفریت طاقتون دا د جولا جالی دی حتی جولا جالو دوم را یرو لی چه توس را پاسینا مسلمان منی ظلمن کی گی حتی را پاسینا دا جولا جالی که نخلم این نکی دا شیطان کان ضعیفا پااسه الله د نامن یقاونهفی سبیل الله وال د اللهطقط خو ډیرر دی والله ن کفریوقات ترونهفی سلت پاغوت اوس خبره دا ده چې کوم هغه کمزورې دی غو خپل طاغوت مې یقی شته الله تو عصاب منېطغوت شه د بیاغات اللهصاب هغې منې یق شته لکه او ستا پاله م نهشته ی قاونهفی الله معمنان خو جنګې کېفی سل الله دا خوبد جګې کې پیشفی بیلت غا خپل حالات او اسباب مون يکين دي تا په سرا په اسیدل له اسا الله مون يکين نه را پسه ان که د شیطان کان ځائفہ په مقابله د شی شي کې د الله کې علم تر الی لذينا قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة و اتو الزکات فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كغشه لا يوشدق الشاء وقالوا ربنا لما كتبتا علينا القتال علم تر الی الذين تنغرا كسانوا تاكيل لهم شو الشي دي دوتا كفوا بند که لحسو ناقل زا <تصفح> تروس دا, دا حکم لگر آغلی فاقیم الصلاة و آتو زکاة فابند شدی دن و آتو زکاة ورکی زکاة و آقیم قائم کئی مجد اس مطلب دی دموز احتمامو کئی و آتو زکاة ورکی و آتو زکاة و آتو زکاة فلم ما کتب علیهم القتال فظر کلا ففرد کریشی پدو منی جنگ اذا فریق منو هم اب په یو ډله ددونه کې مصللا ته دي نش کالشته ارانو کاه ی وخه موضونه احتام کوئ روجر راغلهڅک تا ته سنووي او دایو وخه سرسایه ورکئ د خریوانهو خیاو کوې جب میشته دکات ورکه سک سنووي لیکن کله چې خپلای وخه فرستین کوې مسلمانان مې تلیف ته زلم د جهات لتیار شي دافرې په من یخ شون الناس بیا بهګوري که نه موضونو ته ختیار دي د کاتونو تتیاردي سرسایه تی کړ ده اګه دا چې داون حکم وکړنا فلمات کوتی والیمو کتابو اذا فريق منهم ناسا پيوډل د دنیا يخښون الناس غير يجدوا رجاله لونا که خشيت الله پشان دي دو د الله طاقت او قوت نا او شد خشيه يا زیاد پيطوار دي اري سره وقادو دو يربنا لما كتبتنا علينا القتال اا الله ولدي لازم که په منې جنگ د جولا جاله روانول لو لاخر تن الى جل القريب ولدي من نرسل قولا ان ته قل متاو الدنيا قليل طاو دنیا قلیل خاص دنیا چې نو قلیل غ ډیر لګې د کنه ولا اخرت خير لمن اتقا اخرت ډیر ولا د ل فن اتقا په فار دا غچا چیرېږي نفرمنې د الله تعالی نه ولا تزلمون فتيله ظلمونه کړې چې پتا سومنه ف نعمتو درکول کی اور jihad کوي کنه jihad چکې نو طالب نعمتو نه ملوي کی دنیا کوم نعمتونه دي اخرت کوم نعمتونه دي مرخواسیوم دی لکه چې مارغاسوم دی د د زت مګولی خ نه دیقل مدنهقلیل والله آخر تو خیرلیمنې تقا آخرت چ غوره دی لپاره د هغه چا چې یاره کې د الله نه والا تلممون نهفتتیله زلم بهونه کړړی چې په تااسمنې په مقدار دغه پار د کجري د بنبتې فټیل نهما ته کو ی دریک کومل ماوتالله کنتونفی بروج مشاه ایا نو ماته کولو چت چيتا سو داناتې ميدان جنگ تلادي نو مړ جهاد لالهړي نو مړ وشي نه دا بلکې اجل دراغه نو مړ وشي مرخه په اجل لیکنه اپکو جهادو نو دا نو ذاکم صحابه چې جهاد لتهليو مدارنګ بل ملت تللي او خپل کشتهي سزول دي یو غن دشمن د بلغه نه دریاب او فارق لر زياد اودبر لری چر تواقل دا جاز علاقه و چر تواقل یوروپ علاقه جاز که زی، اسپارس ولز گنته لگی دوم روبود سفر ده ایل ترسید اللی، کشتای صزول لی ولی خونو او داران کشتای او صزول لی ولی صزول لی لیوانی خونو روی دی کشتایو که خودمونگ جون نده جون خودی اللہ پلاز کرده تدا کیشته دې دومره دې کې نو به تختونو بچبشو نا ژوند په الله په الله په لاس او خپل ملک یې سره دا زمو ملک ته کنه حل ملک ملک ماس کې ملک خدا ماس خپل ملک ناسوې نو بچبو نو دا زمو ملک دې کنه خدای سبره ملکونه دی غزم ملکونه دی تاخدو اسي مفتک منو غستې او سوره خسر کې مونږ ویل کنه ما په الله وعلى رسول منال القران اغه چې واپس کې الله تعالی د دې خلق او مالونو پیغمبر ته پته لګیله اصل له پیغمبر دې د مؤمنانو دي دوه صف قبضې کړدلکه صاحب شې مری قبضه کړدا اته را پاسې نو یاريږي خپل شي آزادول د پاره و خلق ډیر بهادرې سر را ور قاصي ستاملون دي ستامل ملکونه دی هر ملک ملک ماسته ملک خدا ماست اته يره خپل ملک يم نو بچ پشم د ستامل ته کنه تول ملکن استاد ولله ملک السماوات او د الله باره ججنګېږ ال د نام قونه پې س الله او څومه ملکوونه جی د الله ول لا ملکو سوا والله ملک بیا تخپل ملکې که نه دنیا کې چې کومځ کې تپل ملکې کافر چې کومځ کې د پردي ملک دی دغه مال لوم نشته دی هغه قتل کوئ دغه ماللی دغه ملکلی دغه خوونه دی وباې که نه دغه ملکې غسته نزان کی تقسیم کا داغن مال دی واغستن نزان کی تقسیم کا مال مباح دے ملک مباح دے دن مباح دے ولی پر ذکروسی کنا اصل کو استادے استادانو خلک اعتراض کی چنیلار سے کافر من حملہ کی داغو مالو نواخلی او داغو ملک نواخلی زان ل تقسیم کی دا خود اسگردیرا وے کافر زمین ملک پات کی دا دادا غد دا اسگردیرا ہا تا استادل تسا کار دے مولا ٹیکس نہ کئ مالیات نہ را کئ وستے وطن کنډري دی هغهله نهمالیا ورکي او نه د هغه خبره منې اسمې س پاتې کېي دمون مسلمان لهمال را کوه زمونږ ملک پاتې کېږي ټیک سر را کوه مال را کوه داون نه کوي او بل نه خبرو نه منې خبره نه بیا ټیک ټ سره کو بیا ټیک دواړه کاره نه کوئ پارتې کېږي داغ خو بیا ستا زور دی نو بیاته کوو خله خوی که کوټه <قوطر> زمادات ورک زمادا نه مالته نظمکه کی سیرا کوي نه د کوټه سیرا کوي نه خبره مې مانی وزور دې کوو نو د کافر د ستامل کې پاتې کیږي نه ست خبره مې نه تاله ټک سیرا کوي وزوري دې کنه مستامل ملک خپل ملک قبضه کړه دیشګر فاغ دې تو خپل ملک زده دې ماثال الله والا رسوله منال القران دا ملک استادي اينما تكون يدركم الموت دا موهت ازو خپل ملک نو بچ بل ملك كل الدنيا استملكت امر من نشيت قد نما تكونو يدركم الموت شرط جهتا سونو غير بقي او مركزك يقول ان الموت الذي تفسرون منه فانه ملاقيكم اغمرت تاست نتختي اغثر وتاس مخامخ لك يدركم الموت ولو كنت في بروج مشيدا اگر چې یې تاسو په هغه ځکلوم مزبوطو کې مزبوطي مزبوطي قېله جوړ کړې دنه پکې نونو ځای چې مر راضي کنن به دنه هم راضي زمو مفسرینو سره ورځ ته پالې واقع ځکه یو خادم پکور کې لا کور کې چې یو بچو کور ولوی چرې اسی وکې سده حتیب سه به هم پتا آیاتونه کوي زمو مفسرینو لیکل لا اسی ورځ ته وکې سده صحاکه کته صفته نه لگی سسندی خبره نه د کیسه دا هغه تا شعبات له یو طول ور کړي لکه بچي په راشه نه کارته و سراوړه صحبان تلان یو کس ورتوي چټ د ودا چلې ودا بچي دا وټول نه خې سب بچي سلطان سره جنا کړي نو غری دومره بدکار جنا دا هغه چړکه راغستا او د هغه په خېټه کې را پره خدا څخه تهکرا پری خو دا غو تختې رخصت بنځه د علا وړ بل علا کې طلاق مال ګټه ګټه خیالې داو چې لا وړ جنې ما ولخې ته سې دا به مړې مالو ګټه به و چې ټوله نخښتا خزې سروادو کوم چا ورته دلته نخښتا خزونه نو چې واده وسرو کوم خپل سیوبل تک شي کئ کام نه دا حالات څنګه راولل بل ته څنګه چلل ته کوم زه یې حساب اږي زه نه کوم یو کور کې او دا سه چلنسو تاسو ته چلمه وکړه ماری ورته ککور کینو کاری به دې چلوک ویغه وی ماتوي چې جنۍ پیدا شوه دا او لاړسه فراق سي شي راوړا ورته چلوک ویما چړک راوغهسته او جنۍ خټه میشي ریکړه څنګه مخلاصي ماری ورته خټه یا سرګند کړه یا جنۍ خزيمه وي او جنۍ خزيمه است بارک کي کثرته <تصالت> داون دا دا دا خبر شو چې دا مرينه ده جولاده مري جولا په وجه ده د مرګ راځي وی وتاغ جنینو بیا خدغه خبري خامخدي یو دا چې تاسو سره سره ستنو سره جنا کړي هېدا بشماري لني دي خپل چې وس وکړ دې لکه شمال وینې ده کړې دمره خبره ده انور چینو وسه خپل کړ دې سرده مالدار و استاممرگ بوده جوله دو جوله نرازی نوی محلی جول کرده چه جوله پکی دن نام و نشان نیه په دارنگی چه ششی نشی ولگوله چه کم جوله کور نشی جوله نشی جوله نوی اگر ده بخاری سوری منده یا ورز جوله دن نشید اده اده اده حسب نشیده دین وجه نوی زمورم دن دوم را غد کور که پاتی که ده هیس غار نویسی شی دن رات لو بخاس دا ودي جولہ دا خصمن دیولا دی ته وای اخباری پیراخ کلا ما کټول زارور دا به بدن ته خطر نو اقه نه داغه مرګ راغې ودي آیات لږ ګورغې ځان له خډې لوي قلاغان جوړ کړې وې لیکن دا چې مرګ پیراغې نو مرګ واخراغې نو قلاغان کدن نو وبچ نشو راګا ځین خلکو ځان لداس ځونه جوړ کړې دې چې دا سمودانو دغه ته ګور کورونو ته یرا ا بیان مرسله کورون نه وکنا دنه غټ دنه تراش کړ دی وکامن حتونه منل دیواله غيوته اغه لا کې تلار شي دیاره سموت ما دین صالح ورته حیران شل کړه د روده غټه کنيسته څنګه دی لیکن شکل چمر راغی کړه نو ادن بن غټه ته هم غبط مشلل ایا نما تکونو چت چي تاسو يو درک نو غير به تاسو لرمر دانا چه ميدان طلاړ نمړبشي زبير رض الله تعالی نو اتيا سفونو کې تلو به واپس راو راوي اتيا سفونو کافر وړاندو هغه پکې روان دي د مولو باغ نو انہوں نے کازر باغو دا د جنگجو خلق سفونو واغو سره لاس کې غشي او توري وي جن کي کي سر ترشي به واپس راځي خپل مرګرو خاطه صحابه رستوي مونته وفاتولګید رستو زه وبير رضي الله تعاله په دې لارې تللې موږ تو صفته لګځا کفاره هر طرف ته ومودي پراتو نو وي په دې او دسي واپس راغلې کومي غاړهونه تر نو آتا کفاره پرتی نو مرخو پاجل لکه نه کړی د مرکه د فوجونو کې لخرو کې دنا اين واته کولو درک مالموت ولو كنت في بروج مشيده وينت سب حسره مرنميارېګ مرخو راضي وينت سب حسنه کو را سیږي د تو صداحت یقول هذه من عند الله دا خلا رحمت را وست پوینتو سوبم سیاتون کسموسیبات را شي یقول هذا من عندک دا هغه پیغمبر دی و جنا کله چې ډیر غلط کنه نو مدینه کې خیر نه دی لیدله قالنه چې دی ول دی نبی ما جګړي جګړي دی کله بدر دی او کله احد دی او کله احزاب دی کله خدیبه دی او کله خيبر دی او کله تبوک دی او کله چنارا یرموک دی او کله چنارا معتدا دا یو غويمي دی کلکلومن اندلا تو ورته خیر او شر طرف ده الله نه ده فما ولا فمالها ولا اله الا فمالها ولا القوم لا يكادون يفقهون حديثا قوم لرا چې دو په خبرې نه پويږي چې به مرګ الله طرف نه خیر ده الله طرف نه ده شر ده الله طرف نه ده تبل توله نسبت کوي ما صاحبكم من حسرات فمن الله هغه چور سي کتابه صراحت فمن الله ده طرف ده الله نه ده اره حته مال ده کړه فتح ده ارثي دی ما سابق من سيات ستكليف غا شکسته کا عزيد مال تل دي پمن دستان طرف نه لري ورسلنا کلي النا سي رسول او لګل موږ ته لناس لپاره د خلق او رسول استاد کفا بالله شهيدان كافي دلنا غوا په دې خبره منه چې ته د الله رسول يا په دې خبره باندې چې څوک جهاد کین غل لپاره جرندي اسوک انکار کین غل لپاره مصیبتو ندي ما ی ته رسول فقله الله چېمن له خبره د رسول نوطافق سره د او منله خبره د اللهدلته اطاعت رسول مقدم ک پتات تعالله معې د امر د جاد خبره اراش والله نه د کړی نه ومنتهولله او چا چې مخواړو فار تللله کال خاف ده نه من س محافظ میقاان قولونه دو سوتون زمونږ کار د منل کله چې جنګېمونږ ته ویه ز تا بدار خادم څ خبره کېږي؟ ما ته اطلا کوه ډون سوا د منافقان که را به بس څ خبرې کهمون طار په صرف ت چې وټ راه قوللو نووي دتون زمون کار منل زمون د خدمت ان باه دو بهدي کا او کله چې ستا خوا د لاړشي که نه بایدته طفتون یو ډله ددونه غیرره ل تقول تا خواته را شيتون زمون کار د منل. منگو رسا من ګورې سره خلاف سبوک سنکوخا او کله چې سافه نه لاړ شي بیاتا شپتهری قایفۃ منہم یو ډله دونه بیاتا د شپې جرګې کې بیاتا د شپې جرګې کې قایفۃ یو ډله منهم دونه عام طورونه من دا منافقان هغه د شپې مشورې کې چې سب مونږونه مينې کنا فټه جرګو کو په مشورو کو قائفه منهم يا دال ددي منافقون غير الذي تقول وخلالتي اغي تاتوي قاصر بو يو خبركي تاتوي سكر سويلي قاعه جمكار دي منل اشتي جركي كاين نوغ مخالفات كي كاين نو تقول ظلم والنسي غشلا والنسي غشلا نو ضمير تاعيفه تراديشو غیر الذی تقول سوا داغینا چی وی وی یو خبره درګی به په بلی کوي خبره یو کړه فاتل زم کار دې منل او درګی به په مخالفت نه کوي زیاد د مخاطب صیغه دا زمیر نبی علی السلام عمرات تر نبی علی السلام دی فیزا برزو منند کا کله چې ښاخوا نه لړ بیعت قایفه منهم درګی به کوي د شپې د دونه اوډله غیر الذی تقول سوا داغه خبره قابل دې داسې بکو ادو بلارشي مون خداسې خبرې په مشوره کړل کدا تا د چا لکه خیر الذی تقول الله رب لی ذاتوی والله یکتب ما یبيتون الله الذی کی غتج دو پټی مرګی پټی جړگی کای دیشپه فارغنهم اراذ کده دونا توکل علی الله وکفا بالله وکیلا توکل ک په الله باندې برسو ک په الله باندې وکفا بالله وکیلا کافی د الله زموار د قانونو وکفا بالله وکیلا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیه اختلافاً كثيرا فلا یتدبرون القرآن ایا دوت سوچ او فکر نکے قرآن کے دلیل معجزہ دا حقانیت تے پیغمبر بان دے سیدھا دیکے گورا اختلاف نشتا لا کفتاحت بلاغت دا گورا خبرن تے گورا ادانگی چن راتون کت لاگاں تے گورا کدا دې بولچا طرف نه کنا م نن ب پک یو خبر او نسار ب بل <سؤال> خبر او افلا يتدبرون القران د سوچ او فکر نه کی په قران کې ولو کان من عند غیر الله او کدا طرف دې غیر الله نه وي لو وجدو فی اختلافاً كثيرا او مونږه پدی کې ډیر اختلاف الله نه الاو دې بولچا را لګل دوی کو اختلاف دلته مفسرین اعتراض کړی دې اعتراض ادا کړی دې ته دلته دا وی لږه دو فی اختلافان مندل په ډیر دی لوی اختلاف نو چې لوی اختلاف په لافن کثیره نو چې د دې استلاب د دوه غینو منډن نو لږ اختلاف مندل کړي ته ودا دې دلته هم نفید ډیر اختلاف تا ته دا د الله نه بل چا طرف نه وي نو ډیر اختلاف په او دې کې خلک باندې نو لږ اختلاف کړي دوه مندل لکنی. لږ خبرې پر تاسو اشتیا کوي چې تاروز دی. لگ دی او دی دی. دے لږ اختیه چې بل سره ټاکر دے لږ اشتیا احترا... چې هغه اختلاف دي ناقران په هغنه لږ دیو نډېری دي مفسرین وایي د قید اتفاقی نه ده دا اختیرا د چا اعتراضی نه ده د اتفاقی خبره ده برچ نه غایته وكیلا نو بکتا کته هم ده نو حفیظه طرال کنه د اخر آیات کیراجی کی وكیلا حفيظه نو كثيره دا داخره ايات غ وزن برابر او التفار دا خبر د الا دانا تي د قيد اختلافي دي چې لګ ډېر اختلاف پکې نيسته او لګشته یا ځین مفسرین چي نو دا ویریبل مطلب با نه ني چې دوبه پکې اختلاف مونږ له ډېر عوسه نه پدې کې ډېر رشته او نه لګشته ولوکانا ولو كان من عند غير الله كذلك غير الله ترفنا إلا وجدوه في اختلافا كثيرا دوبا مندلو فديك اختلاف او أو الآن لا ترفنا دينو نلق فكشته ونردير وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف به ولو ردوه إلى الرسول وإله للأمر منهم در نور مزيد قواحتون وصفات دمنافقانو وإذا جاءهم أفكالة شراشي أمر سخبر من الأمن دامن دا أو الخوف دياري طرف دي بیا سلام السلام کارې ې لکار اترا به ته به ولاړې دی افقانو به غګې ی چې سه خبره مسلمانانو څ خبر به راي دو بهلارې سااتلی پانکیزه تتل دی مسلمانان نو چې سک خبره او که د خې خبره بهوي دو به غېو څ خبر به وررسې دکن نه لالارېلارې کوه او تهته خو خبره خوررککه چې دا چلو دا چلو پانککی د داسې لا راغله پانکې د داسې اطلا راغ الان کې خبر دا په کارو چې بر نستا د کوم راغې دو ته خبره وورې د دا خبر پی غمبر ته رسول په کارو او پیغمبر به بیا اخپل تخقیق کړه چېرهدی ص سیت دی بیا مخکې خبره خور را کړی وه دا نه چېلارېلار نه د خبره اوغستا خوره کړړ دون س یو تنته تېلفون راغې بس د خبرهخورره کې چې داسې اطلار راله پلانکې پلار مړه دی اطلاعا راغلا د یو دم چې نغه پوسډور کا موبایل کې ور کټول خلک خبر شو اعلان کې پلار مرده وای ته اول چې نغه صحیح ته اطلاع وکه چې ماته داسې خبر راغله تاسو پلار مرده ادار خلق درو یو یو رختیاوی ما هغه ته وخت پته کنه هغه څه ورکړو معلوماتو کوم ذکر نه باریم یا کوم پلار خو ما سره دی خبرې تحقیق مو شي تاسو ته اطلاع وکړه تا مخ سار پیغامانه دغ شانانې بار او خبره راغله د پته می کې دا منافانوکر ده ک ی وودو که مخالفوکر ده مافقوکر ده که دا خبره چاکر ده دا نمبر دی چا دی ک پته لګې ک نه معلومات کوم دا ش چاچین نو خور ک دی دا تلیفون چاکر دی دا سړی سوک سړی معلووم چې سړی یغ ټیک ما معلوم کو سړی اعتمادی د زما سره خبره ولی ما معلوم کوغ د پړک دی دا دغه چې سړی دی دروگ و فرادی دے غلد دے خلق اعتماد لکی کنا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگو ہو ماہر دا امور کنا دانا چے لحکر لاد جلال دانسے کنوا بلکہ دیل لحکر سرم مکمل ربطو چې دا کسان سلیتو اطلاع را کئی نو دل تا با دل تا اطلاع را کئی دیب و منگ تا اطلاع را کئی لکسنگل نظام بی او ستایت لاګانونه غوږی کنا او جې کیچانو هغه چاونیان دي تانی دي چاوناوتا چاونیان وتا اتلا دي نو تانو تجی هغه په مخي ورکی تلص خبر ورکا تاسو په خبره منه او یقین نکي هغه په تانی سره رابطہ کئ شردل دی علاقه نه داسې خبر راغله تاسو تحقیقاتو کئ تانی ولا به تحقیق دانه چوک څه خبره کئ جوغه مخکي خورې داسې غونده نبی الله سلام هغه خود دې منظم طریقي سره بوي څه خبر او اسلام نه راځي بکوي داسې بکوي اټلا بدل تراځي خبره تاسو پیغمبر ته کړې وې هغه به تاسو ته کوي دا تاسو ته چا دا پلانکي ها هغه دروغه ما نه به خبره کوي غزا نه لګې دي چا کړ دا پلانکي دا ها دا خبره ټیکته زک هغه هېته معتیدي یوه مون پدیمه ملي مقرره کړې نه تاسو لاري کې منافقان خبره واخی یو بل تکي کوي کوي کوي پرا ملک دندورچی اچھا ته فتاده سګ دی په مقرره دي اغله نه کوي الله اللہ رب لجتو اید جاہاہم کل تراشدی منافقانو تا امرن خبر من الامن د امن ویل خوف یادی یرد لخکر ازاؤو بیه نو خوری اغیل را فمخ خوری فمخ خوری حنانکہ سبکارو سا خبر راگلو دو پیغمبر تا رسولی وی سا خبر راگلو دو اغم میکمی تا رسولی وی ولو ردوہو اکدو رسول دا خبره ال رسول پیغمبر تا و الہو لیل امر او دارنګ هغهه مکم ته ددونهلهال ماله نته میتونونه هم من هم هم مخه معلوم کړې کسان میتونه هم من هم چې معلومات کوي دکه خبرو نومن هم ددونه اوهغ بې معلومات کوو که نه هغه میکېته هغه چ هغه تنظیم ته هغه جماتته هغهه ټولی ته تا خراددو ته او المر دې نمرات او خبر رسا اداری دي او کدو د خبر رسول پیغمبر غمبر ته نووا د ټول مشرو ولهړلهرمین هم او خبر رسسا ادارو ته د جهاد لعلمه الذين نخامخا معلم کرده و آقسانو يستنبتونه چې معلومات کی دکارونو منهم ددونه او مکمل لخکر سر رابطه اغنط تبوسو کا چې فتح ده و کشکسته ولو لا فضل الله علیکم و او کنه فضل د الله تعالی او رحمت دی آغا لطبعتم الشیطان اللہ قلیلا و تاسو مرگریشی و دی شیطان اللہ قلیلا مگر لک فضل د امراد اسلام فضل دی ریګل د پیغمبر رحمت نمر بی اصد پیغمبر یا چین آغا رحمت نمرات چین آغا فجر نمرات اگه پیغمبر را لگل رحمت نمرات اگه کتابون را لگل وطول متلبون سیدی کنا ولولا فضل الله اسلام ادار انجو رحمتو رحمت رحمت رحمت رسول لگل یا ولولا فضل الله را لگل پیغمبر ورحمت را لگل کتابون دارنے وین شیل بشیل الله پیغمبر غمبر را ووللی ل ک تابونه رالیل ک دا نوې را لګ نسیچل به شو او چل به داشي او ل توواوطانه روان و با تاسو شیطان پس الله قلیله مګر لک دی د کې او بیا جو اشکال ک دی اشکال دا کرد دی پته لګ دا د پ غمبر نه اللااز ځې کسان په حقمنې کې دیی شي الله قلیله ل کسان د قرآ راستوونه مخکې او اودا پیغمبر نا رات کو نمختی په حقو بیاغله لپاره نمونی پیښ کړی چې څو کسانو کنا موحدین هغه یو ابن سعده یو زید بن عمر بن نوفل ابن سعده اول زید بن عمر بن نوفل او ارقل بن نوفل دا داسې کسانو چې پیغمبر بیاست له انه شه را نوراله کړه هغه تابع شیطان نو هغه موحدین د زمایږه جاهلیت موحدین ته مراد دي لَتَوَاتُمُ شَیْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا زَمَانِ جَاهِلِيَّة وَلَكَسَان کَپَیغَمَر مې وراغله کتاب مې وراغله مې موجوده ټول کسانو ټول وتا شیطان پس روان وای مګر چن کسان هغه به لګ دکنه او ولولا فضل الله علیکم ورحمته لَتَوَاتُمُ شَیْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا متاسره روان شی شیطان پس لکېلا مګر لګ وتا څه پاتې دبره آز او سره چې الله قله نو که په فضل د الله تعلا رحمت هغه ل تباو مشاطانه نو تاسوه تا شا... تاببی شو د شیطان ټول الله قله مګر ل لگ... ل کسان چې محدین د کوم او د چالله لج کې نه را ي هغه د دین طبیوي او اکثر چغته ورته شي ل تباته دا, دا منافقانان ټول إلا قليل मगर لک کسان ته مخلصان دي موحدان دي هغه بیا دې ته وګوري کنا هغه حق ته وګوري کنا فضل دی الله تعالی ورحمت و رحمت اگر الله تباطم شیطانان تاسوتا به شیوه د شیطان إلا قليل मगर لک کسان هغه پیغمبر سرم پاتیشو اته رنگ دې هغه بمار ګټه کیو فقاتل فی سبیل الله والجنگ وکپلار دی الله کې لا توکلف لا توکلف ال نفس قرآن نا چولے کی گئی مگر اسطح پر نظات فقاتل فی سبیل الله تا تحکم دادے فقاتل او نور بسکئی نو حرز پتولے گرا جہاد پخبل با جہاد کئی کتنشکو یا چین اغا افراد کم دی نو حرز فقاتل فی سبیل اللہ چې دادے چی جنگو کے پلار جا اللہ کی قرآن نا چولے کی قرآن لا تقلف دادی جهاد الا نفس کا مگر پتا مانی اول زی معارض تی وحرز المؤمنین آؤ تیزی ورکتی ان مومنانو تا مومنانو تا بطر صرف تیزی ورکتی نتا صورت انفال لگو گو آیات نمبر دے پین یا یا نبیو حسبک اللہ من من و من اتباک من المؤمنین یا یا نبیو حرجی المؤمنین علا القتال تحریز تیزی اصل دازمواری دی پیغمبر مومنان او تبیت تیزی ورکول دار پیغمبر کردے اصل اللہ و یکو فباسا لجینا کفرو والله و اشد باسا و اشد تنکیلا دا, دا مویا چے زوج جہاب نکو ما کافر بنا ختمی گی. مسلمانان تورا حتم رازی بلکه لا قادر دے دی چې جنگ اسی ختم کړي استاد تکو کوم اجرونه ثوابونه دي اغه محروم شي تاسو جنگ وکه اصل امید ده چې الله رب العزه تعالی کو فبا الصلدين كفرون بند بکي جنگ د کافرو بند بکي جنگ د کافرو والله شد باسن واشد تنکیلا الله سخت په ادبار د سزا سره او سخت جنگ سره باسن جنگ سره واشد تنکیلا او سخت په اقبار د صدا کولم دمو یا چرمان بغیر نه کیږي قادر دی چې دا دښمنان سي تباشي آتا جنون او صاحبونه محروم شي او ستا په لاس تبا کوي ستا په لاس ذلیل کوي قتل کوي مړ کوي ګریدار کوي تعالی جنون را کوي کنه نو دای دی حکم مخه تقوا ولي په کولوم jihad کوه وحرج المؤمنین نور تهم تیسور کوه مؤمنان تهم داوي کنه په کولوم کوي او نور توم تیزی ورکوی من یشفا شفاعتاً خسرتاً یکن لو نصیب منها چاچی سفارت شک سفارت خستا او بخلق پاگی من عمل <سؤال> کی یکن لو نصیب منها نو عید با دل پار نصیب برخ منها دیاغینا برخوا دل پاری کنا ومن یشفا شفاعتاً سیعتاً او چاچی بنیاد کی خودو یو دی غلط خبری یشفا شفاعتاً خسرتاً خستا خبرا جہاد دعوات ورکو توحید دعوات ورکو جماعتے جوڑ کر مدرسے جوڑکڑا خبر اکڑا نو یک منها دل پار بھی برخلیا گینا و من یشفع شفاعات بد بد گنا دے خود بد خبر رسم و رواج جوڑ منها دل پار بھی دا گینا جو طرف تکفل وے کنا دو باروں نپراتی جو طرف تکفل برخا وقال الله لا كل شيء مقیتا او اذی الله په harsid مړې طاقت والا الله طاقتور ذات دې خل بنیاد دې کې خدا حاضر نه ولاړې دي بد بنیاد دې کې خدا ظاهر دacije بد بد بد تللې دي دا سیمه کو چې بد بد بد بنیاد کې دې خبد بنیاد کې دا و اذا حیتم بتحیه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا اکثر مفسرینو دا چیانو تخییه دی اسلام سران لگو سلام از آخویی تن بی تخییه تن کلچه پیش کریشی یو تخییه او کڑیشی پا تاسو منی واشو لیشی تاسو منی سلام فحیو بی اخسن منینا جواب ورکی تاسو پر خشتا جا بی اخسن منها فدیر خد تاسو منی سلام واشو لیشی تاسو جواب ورکی بی اخسن منها او ردوها یا کم از کم اقوبر الفاظ طاستو سلام واچوله شي سلام نو تاسو جواب ورکړئ دغه بیا احسن منها غیر خدای اغینا او اسلام علیکم ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ بیا احسن منها شو او ورو یا چر نو اقمر الفاظ وکم اس کم واپس کړئ کنه بیا السلام علیکم ته وعلیکم السلام دانا چوس السلام و او تب له ور نه چر نا غزان کې نا کومره الفاظ اپس کی نا غیبن زیادت تو کی ځین اکثر مفسرین هغه ډیر سره لګی نو تاسو له څو چکای مفسرین نو خبر خپل پزایسي لیکن مخکد جهاد حکم دی رسو د جهاد حکم دی جهاد مسکو سلامو نه نیغه تری جنگونه اله تا او د جهاد مسلې وی د جهاد دعوت وی سلامون و خدانه د اوسو سلامون و خپل خپل ځونه لګان ماکه د جهاد حکم دی فقاتل فی سبیل الله رسل جواد حکم دی او مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله او مز ک آیات صلی الله علیه و سلم دوجنشل قران رحم الله وا د مسالید جهاد سره لګولا و ایضاح هیته بتحیته کله بیان کړي چې تاسو دا یو مسله د جهاد فحی بیا اصل مینا نو خسته طریقي سره بل تور سوا او دوہا یا اقمرتکم تا مبلغ نا اور ددا قوره سوا جهاد حکم جهاد ده حرذ المؤمنین جهاد سره لګو کنه مکه حرذ المؤمنین تحریز دغه ده کنه چې تاسو مسله اوریدل له جهاد نو کمس کم ته چنه له استوا رنګ ورکه ربا او عامه سامعين دیر کړ ددا سی چې کوم اوریدون کده کنه اوریدون د چینو غډېره او اړيفي حفاظت کوونکې وي یا غېنا چینو مسائل راوښکونکي دا ولود اوریدونکو ته په تمر معلوماته دا یو بل څوکره هغه ورته جماعت سره ډېر حاغره هر څلې ود دا پریشانی او دا پریشانی ته یو کړدا هغه تر ډېر نو تا یو جهاد مسله وکړه هغه مخکې چینو هغه سره ډېر خبرې تل کړې کې وکړه دوته یو رنګ ټوکړه دو بل رنګ ټوکړه اخیسته ترتیب یو لور ورک دغه خبره وو چې ازغه ترتیب ورتي کنه فایو بیا صلی الله علیه و دروها زین علماء ته نغدا اغه هدیا توفی سره لګیله هدیاګانو توفی ک تاسو له چارته هدیا راکړه فایو بیا صلی الله علیه انها نبی علیه السلام ته تایو شي ورکنه او ورکول کنه لس ورکول. نو په هایيوبې اسره مې ها ترلاسه کرده راکړه توخه کرده نو تا وینې خسته بدلو ولا ورکا او د دعا یا کمس کم هغه بل <سؤال> خوا واپس کا کنه زمونږه اړیکو کې په خا دې غرونو کې نو دمرا دغه خلنو لکه مالدارینو او دبره سيزونا خراكونه دانو لکه دا یو خبر مونږ چواړو نو چې چا په یاره راډ نو هغه ګلاس کې ولا چاول واچوله یا ولا جوار واچل یا وست شه والا واچو هغه وخت چې شه سالا ساګمن په کور کې هغه ولا واچو یا واده ونه خنه برا ټکرې برا ولا واپس نه سن شه والے پکې واچو جوار چي شه ونه جوار هغه وتشه واپس نه لګرا ها یو بیا سره مینا یا خو شه دغ لوخې د پایی به که د غړبهغ د دوړی به که د ساغو به سیشی به و که نه دا لوخې و د کور نه تکس نهلی ک بیا سره می او دو توفو سره لګي نو no. خ نه چې جهات ممسی سره لګئ بیااکثر مفسیین ولی جهات مخکېروستو جهات دی بیااکثر مفسیېنو هغه د سلام سره ل کولی او هم دا غشتہ توفیه هدیا او غیر ذالکہ اللهو لا اله الا الله او د دعا ان الله کان علا کل شی حسیبا دی الله په هر شی د حساب ورکلا هر شی حساب الله کی نو مخ کی دا په هر ذل احرزل مؤمنین او دلته چې خبونات د کې خود نو نصیب منها برخ ودرته ملاوسی ها استاد دیو خو خبر خبر را ورسید خسته طریق سره فعيع به اسلامین اخسته طریق سره مکو رسو شخص بنیاد کې دي کنه حرذ المؤمنین خو بنیاد کې دا چې جهاد خبره ده دین خبره ده دعوت خبره ده نقطاتخه خبره ور رسیدان نو دا مخ کې خسته طریق سره ور رسو کنه ځان سره ولیک دی با توقاته وتن یو مثلا معلومه کې هغه به بل چاته نه خې ځان سره خې بل چاته نه نه دا مخ کې ور رسو بل تا ورا سرا ان الله كان على كل شيء او دا jihad بسد پاري کول نه استما صل صدا توحيد دي كان الله لا اله الا هو الله پاک دے حقدار دب نه لا اله الا هو نسره حقدار دبنده ای سوا داغنه دا jihad بسله کیږي دا دعوت په دسي شي ور کوله کیږي دا دی دی د دې مسئلے لپاره ای چې دا چا ومن الله خبر ختم شلا نبی علی سلام فرما یو مرتن قاتل الناس حتا یقول لا اله الا الله اجمع انکم لا یوم القیامه لا ریبه فی قام حق جمبکم متص قیامت روز القیامت لا ریبه فیه تنستر حصق پایکه والله رب العز تا تو تاریخ استبدلی را کی کنه ومن استقمن الله حدیثا اخ کر کړه دی داغه خسته بدلی ورا کی کله ورا کی لا یضمنکم لا یوم دا غیر کې شک نشته لارې به فيه دا کې شک نشته واعد الله کړدا دانا چې او تن تاسو دا کار وغوښتل کومه حیرت و یره پته نشته کيو کنه کي کيو کنه کي تاسو ویل ته دا کارو کان و ته دا کارو کوم دا کارو که اوشک کی جما خو کړ دې هکې او کنه دې و زما دا کارو کې او کنه دا دېو قضا کندو کړو ته له پېشه راکم ته دا نه ورو کنه دا ته له پېشه راکم دا صفوي کدو دا څلکم تداکارو که زو بادو کوم د خپل کارو بیا سوچ کړي چې د دې بدلې و ما تمیلاو شو کنه نه په وې چې را جهاد وکوم الله وې زبا اجر را کوم نو لا اجر و مېلو شو کنه و مانا استقو من الله حدیثا سوږ د زیات رښتینه الله نه پوینا کې الله چې وزل وی چې یا كله نصيب منها برخي دي برخي براکوم ان الله على كل شيء حسيبا هر شي حساب الله سره رښتا حساب ګور دې هر چاہ سم رکار کر دے اغط و دیائی و جنہ جنہ ملاوی ہی کنا لیس میٹا وفغ